Elkezdtem. Hosszú ideig nem vettem CD-t. A hobbola tudja, hogy ez azt jelenti, hogy nem hiszek a jövőben. Meghalok munkám, nem lesz. Budai után szabadon Pest is. Földrengés. tsunami világvége pont a Linkin park legutóbbi levezét vettem meg hát hogy ez mennyire vidám dolog ez döntsékkel Mindenezre itt ma reggel ami kelyfejancsi van Linkin park és Soundgarden szól hajrás This time that I spent chasing all the ways that I keep losing you. And the truth is, you turn into someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper, I can yell. But I know, yeah, I know, yeah, I know. I'm just talking to myself. Might cost you everything Can't you hear me calling you home All oh, oh, oh. the walls that you keep building All oh, this time that I spent <laughs> The ways that I ha önök nem telefonálnak, akkor én nem biztos, hogy pofázom ebben a 14 éven a uliaknak. nem is felette, és felette is csak korlátozottan igen korlátozott mértékben ajánlott műsorba, amelynek neve Képe Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és a János műsorra a rádió műsor. Így, szerényen. Kikéri Bolyát 061 és 06-367-711-61. Pinteken volt elsője, harmadika volt vasárnap, 4 negyedike volt, hétfén, akkor ma e van. Jelentem a lássammal 2010. szeptember ötödike, kett van a pontos idő. Hetes perccel múlott reggel 7 óra. Derült néhány felhővel. Amikor én ébredtem még 8 fok volt, de lassan meg lesz a duplája és aztán a triplája is. Vénasszonyok, készüljetek! 0614890999 és 7 7 1 1 1. Mindig az első felszólalónak nehéz az értekezleten. Van itt valaki? Három ebadt a ki az ágyból. nincs már messze az utcán a Ferrárítok! I need to Lehajthatjátok a tetejét, bár szerintem a lehajtható tetős Ferrária, ez kicsit bugris tempó. De ha megnézzük köcsén a fiatalok hajdan volt fiatalok öltözékét, akkor végül is egy nyitott tetejű Cabriolé. Egy kis pici nuansz vonatkozásában részére, tekintetében kiírásra kerül. Én nem forcirozom, hogy telefonáljanak, de lehet, hogy ma még meg tudnák állítani a Brüsszeli, vagy ki tudja, milyen mi székhelyi bíróságot ebben a kvóta perben. Holnap kihirdetik, és aztán lesz nem ulas, én most már előre sejtem. Itt nem ulas követ, nem ulast. Mi itt ebben a Kárpát-medencében, drága barátaim, talán a fiatalokat leszámítva, sírva vigadunk. Kóvóta Perez mond valamit? Büdös hóna jó, a mi bőrszínünktől eltérő. Göndör magyar nyelvet nem beszélő emberek a határon, akik a vízágyúval nem törődve, elveszik a munkátokat, Az enyémet. A Kláriét, a Tamásét beköltöznek a házaitokba. Kifürdik a balatont a vizéből. Rosszabbak, mint a cigányok. Na jó, nem telefonáltok, akkor én szólok a bíróknak. Aztán a Navrat csicsal megpróbálhatjátok elmagyaráztatni fél 8-tól pénteken, de akkor már késő lesz barátaim. Én értem, hogy itt van ez az Ejpató párul. Ráérünk arra még tempó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Elmentek otthonról, mire hazamentek, ki cserélve a zár, és egy migráns lesz bent. Ma még? Talán! De nem farsírozok. Tudják, mint a viccben, hogy kinéz a jobb oldali ablakon, akkor látja, hogy a gép jobb oldali a Ha kinéz a bal a akkor az bal ott bal a kis ablakon kinéz, a kolát a tengeren egy kis szigetet. Én onnan beszélek. Pedig, ha valaki betelefonálna, akkor elmesélném önöknek, hogy talán szombaton mit mondott. Várnus Szavér Jegonnak, aki azért egy pillatra meglepődött, aztán maga se tudta, hogy erre hogyan reagáljon, és. Tudják, pozsonyi piknik volt. Ha érdekli önöket, telefonálnak és elmesélem, ha nem zene szól. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mária a nevem. Ebben a migráns ügyben szeretne valakitől valami választ kapni. Mire vonatkozul? Hát én nyugaton élek. Ez hogy érti? Zalaegelszegen? Szóval... Igen? Desi? Azt hittem, hogy Zalaegerszegen. Igen. Nem. De... Ezekkel a nyugra, nyugati, nyugaton is már szorkig vannak ezekkel a migránsokkal, amit Angéla Merkel Európa nyakára hozott, nem csak a németekére. Ezek után még megválaszták őt, mert hát jobb nincs. Te, hülyék a németek? Vagy miért fogják megválasztani? Nehogy véletlenül Martin Schulz jöjjön. Na de ennyi hülye a német? Igen. De majd ön segít az arányon. Hát nem tudom, mit tudok segíteni hát az arányon. Nem, nem szavaz, amelyik De az, erre. ami ott van, az gyalázat. Az embereknek tilos beszélni. Elnézést, ha azt mondja, hogy ami ott van, ő nem onnan beszél? Nem, most pillanatnyag itt vagyok. És itt jobb? Nem, most csak euh, kezelésre jöttem ide. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogy egyébként itt jobb, mint Németországban? Valamivel szabadabban beszélhetnek az emberek. És mi az ok? Egyelőre még. És a némes szólásszabadság az hogy van? A sehogy sincsen. Egyszerűen el sem jut a médiáig az, amiről beszélni kellene, vagy nem mernek beszélni az Ezt? emberek. Ön többet, ön többet tartózkodik ott, mint én, de Árulják, vagy akkor a Merkel miért fog nyerni? Azért fog nyerni, mert félnek Martin Schulz-tól. Mit, mit félnek tőle? Hát attól, amit Martin Schulz egyszer kielentett. Hogy Németország annyiban érdekli, ezt kijelentette 2014. február 14-én, ha jól emlékszem, azt mondta Németor, mikor bevádolta őt Izrael, hogy hűtlen Izraelhez, azt mondta, Németország annyiban érdekel, amennyiben biztosítani tudja Izrael biztonságát és jólétét. Ezt mondta Martin Schulz. Igen, ezt mondta. Nehéz így. Mindenhol jó, de Németországban se jó. Eddig legalább azt gondoltam, hogy Németországban jobb. Hovábbul jött? Nem is... A migránsok elől, úgy egyáltalán, minden elől. Új-Zéland az pálya. Vagy menjek Ryan Goslinggal a holdra. Hát, elhozza az Éva mendes is. 0999 és 0636771161 Sose fogom elmesélni, hogy mit mondott a Varnus szavét. Jó reggelt! Jó reggelt! Ednap a nap a közszolgálati híradóban bemondták, hogy a sok lopják az áramot a telefonjaik feltöltésére. Úgyhogy rösszegye mindenki most. Például, például ezért. Nézd, nem akarom a dolgot bogaterizálni. Persze, én értem, én én, én de... ugye, arra, ugye Az úszószövetség összeülés előtt mondtam, hogy ez itt lesz, önök akarnak-e hozzászólni. Én azt gondolom, hogy a holnapi döntés és az úszószövetség közgyűlése itt van nehezen összehasonlítható, csak gondoltam, hogy én ma szólok, hogy mindazt, amit ma még el lehet mondani, azt ne halasszák holnapra. Illetve holnap utára, mert ugye a döntés nem lesz még műsor időben valószínűleg. Mert például ugye, hogy a telefonjaikat is feltöltik, Már aki nem dobja el. És akkor természetesen jön a szöveg. A fiala úr csak lakna maga egy cigány mellett, tudom. A hang, amit megütök, az inkább annak szól, hogy telefonáljanak. Nem gondolnám, hogy ez annyira vicces, mint amilyen viccesen én itt most látszólag viselkedem. Barnussavér, semmi? Megtarthatom? Ő is megtarthatta volna. nulla és egy egy hat egy bármilyen témával. Amen. Jó reggelt. Jó a fia Jó reggöt. Migránsügyben szeretnék csak hozzászólni, hogy nekem az a benyomásom, amit amikor az Európai Unió alkotmányát próbáltak megszavaztatni, és Franciaország és Hollandia elutasította, itt is mintha hasonló ellenérzés kezdene kialakulni. Mint a témával kapcsolatban. Hát, hogy ez egy ilyen felülreállt az a döntés, és valahol a, a lakosság nem érzi át ennek a súlyát. Én nem mondom azt, hogy tényleges círháborús menekülteket nem kéne befogadni, de azért a jelentős részük a, a kimutatások alapján ez mégiscsak gazdasági bevándorló lenne és nem háborúsra nekült. Azt, azt árulja el nekem, miközben azt hiszem, hogy a legnehezebb kérdést teszem fölteni. Nem biztos, hogy fél perc alatt válaszolni tud, de mégis annyi ideig beszél, amennyi ideig akar. Valójában azzal, ami most van, nem Magyarországon, hanem a világban, de legalábbis Európában, azzal miért nem tudtunk normálisan szembesülni itt Magyarországon, Németországban és Európában? Szerintem nem lehetett erről sokáig beszélni. Egy darabig nyilvánvalóan kellett a munkaerő, Ugye a törökök az 50-es években elkezdtek hívásra bejárni Németországba. Franciaország hasonló gondokkal küzdött ott, a régi gyarmatékra jöttek a, a bevándorlók, akiket ők maguk hívtak egyébként. És utána, hogy az egész Jö, folyamat... Biztos, hogy a... vissza kell menni egészen oda? Igen, csak kérdezem. E, szerintem igen. Szerintem igen. Mert valahogy ez a folyamat az egésznek. Tehát most az új bevándorlók jelentős része az Pakisztánból, Afganisztánból, Bangladesből érkezik, vagy a fekete afrikából éppen. Tehát nem az a klasszikus szükséghelyzet elő, mert nyilván szükséghelyzet elő. Nem létszik arra, túl, hogy a kezdetek kezdetén még koszovóiakról volt szó? Például. Például egyébként. tehát 2015 elején a koszovóiak ö, kezdtek el tömegesen megjelenni. Nekem a benyomásom akkor, hogy kicsit olyan, mint egy népvándulás előszele mert ugye ja, amikor, amikor sokkal esik az eső vagy jön a tavas, akkor lehet tudni, hogy holvadás lesz és áradás és akkor arra fölkészülnek. Ez mennyiben más? Erről nem volt nagyon publikus beszélni. de voltak már jelei korábban is, már 2004 ben is jelentek nagyon jó könyvek erről a témáról. Például jól, amit szám, Szabó Eterncnek is van erről egy jó könyve, de valahogy nem volt divat erről beszélni. Én nem volt ildamos. Én ezt értem, hogy nem volt ildamos, de mindazok, akik egyébként egy államnak a fenntartásával kapcsolatban dolgoznak, azok is becsukták a szemüket. Hát érdemes megnézni azt, hogy miket nyilatkoznak most a rendőri vezetők e Svédországban, Németországig, vagy a német szakszerve rendőszaknek a vezetője, mit mondott. Ját. A politikusoknak még része egészen elhallgattatja ezeket a hangokat. E, akkor húzunk egy, egy vonalat, de nyilvánvalóan nem azért nem megbeszéltük. Mi lesz? Mi lesz? Uh -huh. Hát nagy baj lesz. De mi az a baj? baj? Lesz. Hát mondjuk, ha ténylegesen elindul az a több tízmillió ember, aki, aki, aki a jobb élet reményében elindul, és megint Fekete Afrikáról, Banglades-Pakisztán hasonló helyekről beszélek, akkor, akkor nagy baj lesz, mert ezt az embertömeget nagyon nehéz megállítani. Tehát valahol egyszer, és mindenkor meg kéne húzni azt a határt elméleti és gyakorlati síkon, ahogy most a németek kezdik percegetni, mert elhangzott a kancellárjelölt vitában is, hogy gyakorlatilag a szakmunkásokra, a szakemberekre szükség van, de azért bárki a jólét és a, a jóléti rendszerek kihasználása érdekében eljöjjön. Jó, de azt hogy, hogy lesz, lesz megállítva, egy népvandorlás nem működik úgyhogy felülről kiemelem a szakmunkásnak alkalmasokat, a többieket hát ez ez nem a jó róla. kérdés. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy sajnos olyan megoldásokra is előbb-utóbb gondolni kell, amikre az ember jó szíve nem gondol. Jó, de ez a világháború. Hát nem világábbra gondolok, hanem erővel megállítani. Hát értem, csak hát az erőnek meg erő A holnapi döntés annak függvényében, hogy milyen lesz annak a belpolitikai hatását, látja már maga előtt? Mi, mi lesz holnap? Holnap döntenek a ügyben? Ja, nem hiszem. Nem hiszem, hogy jelentősen befolyásolna minket. Ugyanúgy a v a eknek álláspontja szerintem ugyanúgy megmarad, elsősorban Lendgyország és Magyarország tűnik el számolkezően a területben. de azt ön is tudja, hogy a bírósági ítéletét valamilyen módon be kell tartani, vagy ki kell fizetni azt az összeget, ha egyáltalánra van mód, amiben egyébként ennek a bírósági ítéletnek a bennem tartását ki lehet váltani. Hát, szerintem akkor ki fogjuk fizetni. De hogy itt a, a, a józanés és a közhangulat is az ellen szól. Nekem tudja, mindig, mit ez az ember az egész uh, ilyen kó, kényszer kvótáról? Az 50-es évének a kényszerbetelepítései. És van egy sok ember, szerintem nagyon sok emberben ezek a képek merülnek fel újra, hogy, hogy ide az akaratunk és a megkérdésünk nélkül. Függetlenül attól mondom, hogy tényleg vannak olyan emberek, be kéne fogadni, akik, akik olyan helyzetben vannak, és bizonyos szemben látok törekvéseket is erre, de, de az, hogy eldöntik a kvázi megkérdésünk, hogy az akaratunk ellenére azt, hogy ide, idegenek jönni fognak, ez valahogy függetlenül azt mondom, hogy nem, biztos, egész kéne szűrni ezeket az embereket, stb. stb. stb. stb. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, én nem hiszem, hogy egy súlyos változás lenne, viszont érdeken hitem mondott Tvarnus Szavér Azt mondta de ül, vagy ha áll, akkor Igen. megkapaszkodik? Ülök, autóban ülök. Ültek egymással szemben a Tunaparton, és valamilyen fellépése volt este, tehát nem Orgonál, de valamit csinált Tvarnus Szavér, aki ott volt, és azt mondta, a saját fülemmel hallottam, tehát lehet, hogy pontosan nem mondom egészen, de, de visszakereshető, azt mondta, csak úgy ampasszan, tehát nem is kapcsolódott a beszélgetéshez, hogy könnyebb volt a sindlet listájára felkerülni, mint itt parkolót találni. <gül> Sikú. Hát egy több síkú. Megjegyzés. Több síkúak, eggel is így próbált erre valahogy reagálni. Én konkrétan azt mondtam volna a Barnus Szabének, hogy ezt a mondatot ismételje el, és hogyha nem jön rá a mondat a borzasztóságára, akkor arra kértem volna a jelenlővőket, hogy esetleg háttal álljanak a színpadnak, ha már egyáltalán muszáj Barnus szavét valahogy is valahova meghívni. Hogy tetszik ez a mondat, drága barátaim? Könnyebb volt a Sindler listájára felkerülni, mint itt parkolóhelyet találni. Jó reggelt. Mondom, jó. Tessék? Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Van még valami. Én is köszönöm. Hogy tetszik a mondat, hogy kóstolgassák? Egyik oldalon a listája, amire az emberek egyébként hát kijet, jó kedvűkben akartak fölkerülni. Szólongatták egymást. Te már rajta, vagy a listája, Tudják, hogy ez a felvonult Magyarul lift. Van a parkolóhely ott, Hújlipót városban. Tudják, ahol sok a zsidó. Hajrá, pozsonyi piknik. Ego mentségére hadd mondjam el, hogy próbálta ezt valahogy úgy. Még valamit mondott, valamit. Jó reggel, Torvált Hát ez egy alap ö, kifejezésed volt, amit mondtál, hogy a tömegből a szakmunkásokat nem lehet kiemelni. Ez egy nagyon fontos is egy célba talált talál mondat volt. És szeretném mondani, hogy egy kettő éve, pontosan ma, 2015. szeptember 5-én reggel egy 8 körül mondtam be a Kuba, hogy Angela Merkel hergeli a figlácsokat, amit nagyon letolta engem akkor. Pont ma két éve volt is ilyenkor. Lehet, hogy ez a vélemény. Ritka hálás vagyok a Sorosnak, hogy Navracsis Tibor pont pénteken lesz. Egyáltalán ritka hálás vagyok a Sorosnak abban a kokán, hogy annak idején felkértem Navracsis Tibort, hogy álljon velem szóba, és aztán a legkitartóbb partneremmé vált. Nem szexuális értelemben. Könnyebb volt felkerülni a Schindler listájára, mint itt parkoló találni. Nem lovagolok tovább rajta. Ez is sok volt. A műsorom népszerűsítését ma este a hírtévében folytatom este fél kilenc körül. Köszönet Kálmán Olgának, és köszönet lesz majd az ATV-nek is, akiknél valószínűleg azért szintén megpróbálnám ezt a műsortit, meg a civil rádiót népszerűsíteni. Így aztán annyira népszerűtlen legyek, hogyha eztán egyszer innen is mennem kell, akkor már semmilyen rádió nem fog befogadni. Könnyebb lesz, a Sindler listájára rákerülni rádiót találni. Ami a népszerűsítést illeti egyébként az imént betelefonáló Horváth Péter eredményt ért el, a Lánchid Rádiónál tudjuk, hogy lehet reklámozni, már a tarifát is tudjuk. A klubrádió tegnap visszahívást ígért, de olyan volt, mint a Broadway nem sikerült visszahívni Horváth Pétert. Azt hiszem galambos Péternek hívják talán azt az urat, aki nem tudta visszaívni. talán már megtalálja a Horváth Péter telefonszámát és visszaívja. Nem fogom eldönteni a jövő évi választásokat, de ahogy ezt otthon mondták, megmutatom önöknek, hogy hol lapik az Úristen. 061489, 09999 és 0636771161. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but there's comfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, Tegnap valami csoda folytán Priskin úgy döntött, it hogy elnézést kér a Pepétől away, up, oh. Azért abban van egy sárja, nem? Hogy ott van két játékos a pályán Nagyjából 90 percig Ez a 30. percben történt hát, Nem tudom, hogy ott, talán még utána az öltözőbe meg lehetett volna találni, majd 48 órával, vagy ki tudja hány órával később az ember a Facebookon elnézést kér. Egyébként korábban erre múltsá volt, nem volt Facebook. Az ember vagy ott helyben kért elnézést, vagy élete végéig tahó maradt. Ez a Zuckerberg, ez az amerikai mészáros lőrinc találta a bocsánat kérésnek ezt az egészen furcsa utopisztikus módját. Hogy önöktől is elnézést kérek valamilyen módon, csak hogy ne kelljen közvetlenül megtennem. Tudják, van ilyen módszer. Mindenki telefonált, azért nem hívnak. Binet gusztál is valamit mondott a TV2-ben. Tudják, oda, ahová lement a stól. Én ebben nem akadtam ki. Tehát hívtam a stól, de nem hívott vissza, így aztán azt sem mondom el önöknek, hogy mit mondtam volna a stólnak. Az van az RTL Klub, az az MSP TV, a Bertelszman az oda tartozik, aztán van a TV2, az a Fidesz TV. Az TV, az most nem tudom milyen TV. Az közszolgálati? A közszolgálati TV, az milyen TV? Tudják, mint a Csetamásnál. Ha te oda én ideálok. De lehet egyfolytában táncolni, drága barátaim. Állandóan saját magunk helyzetét, az szerint pozícionálni, hogy valaki egyébként hova akar bennünket pozícionáltatni. Hogy a büdös franc nyavaja korsággal létezik, hogy itt állandóan pozícionáltatják az embert. Azt én értem, hogy a Fidesz engem örök tínézserkorban taszít, tosit egy ilyen kényszer mozgásossá tesz egy egész nemzetet. Távkapcs. Nem az a kérdés, drága barátaim, 2018 Európájában, áprilisában, hogy Európa vagy oroszország Egy frászkód ez a sok Debreceni izé, meg a vajda Mihály, aki visszaadja ezt a professzor emeritus, kimondani is lehet. Ha nem a Fideszre szavaznak, akkor visszamehetnek a fára. És az csak a kezdet lesz, drága barátaim. A fáról visszamennek a tengerbe. A többit nem is folytatom. A Schindler listája parkolóhely. <gül> Paradicsomi állapotok lesznek ahhoz képest, ami egyébként, ha nem a Fideszre szavaznak, itt lesz. Szerintem már most ixxeljék be, most adját fel levélben. Jó reggelt! Reggelt, szabad érdeklődni, hogy az akváriumban mikor kezdődik el a... Nem tudom, mert tegnap megbeszéltük volna a dátumokat, ha a Csikós Gábort az illetékes visszahívta volna, de B apostrof tötö visszahívni. Aha, igen. Ha rajtam Le... unam, már nem dolgozna ott. Végül mindenkit nem lehet kérőgni fialáltás. Előbb-utóbb maga is sorra került. Ha nem vette volna észen már sorra is került. Pialó maga egy zombi. Na jó, Lóbenberg még ki, mert azért ki tudja, még szükségem lesz különböző jegyekre, meg egyebekre, aztán, hogyha mindenkivel. Orot húzni nem lehet, nem, az egy más műfaj. A mikrofon mögött az ember azt hiszi, hogy egy Toldi Miklós, aztán kimész az utcára, és rájön, egy nyápis senki. Nem, hogy Petrendszer udat nem tud tartani, de. szóval tartottuk, hogy X-eljék Egy gonddal kevesebb. A hosszú katinka is olyan tudják, mint az a viccbeli repülőgép pilóta, aki azt mondja, hogy onnan a szigetről beszél. If I could Előutó én is választok egy olyan rádióállomást, amely nem tudom Új zéladról szól, de itt lehet hallani. Elintézem az NMHH-val. Tudják, hogy most szintén van valami történet, hogy nem tudom, előre dátumozott, mert utána dátumozott a vajna. Tudják, az a vajna, aki a tímeának a férje. Tíme -a meg az, aki a Ceciliának a barátnője, tudja az, aki a Tóninak szólt, hogy ne hagy bennünket itt. Tóni pedig az, aki valamikor fecskenadrágban adta fel az MT-híreket a Csillabérci vagy Csillaghegyi strandon. Csillaghegyi strand pedig az, ahol a Wolfwater annak idején a víz alatt hosszan tudott úszni. A Wolf Péter meg az, aki írta a buk zenéjét A buk az meg egy róka Talán a Dargai Attila festette, de nem vagyok benne biztos, itt megállnék A bukot a Dargai Attila festette? 06148909999 és 06148909999 hogy vannak itt a szólásszabadságnak ezen a picin szigetén? Már hat perccel elmúlott fél nyolc. Véreim, népen mi van? Nézzel meg az indexen, hogy mi történt a világban, vagy ti is tudtok róla reflektálni. Kis koncidiumot összehívunk, az orvosok ilyenkor már elindulnak vizitre. Én azt látom, hogy Önöket barnus Szavér kijelentése nem hozta ki a sodrából, az Önök felháborodási szintje az máshol húzódik mint az enyém, de ez így van jól Még néhány napja van, ahogy a labdarúgó szövetségnek, hogy döntést tudjanak hozni a tekintetben, hogy a bíró halála ügyében volt emberi mulasztás, nyolcadiká jár le ez a határidő, baj ötödike van. Utána nem csak a belső torkot meneszteném, hanem a csányét is, az egész bereputyával együtt. Vissza a mért a bankszektorba, meg a mezőgazdaságba. Azt nagyon izgatta önöket, meg van még egy tartozásom ott is. Ugye a hölgy, aki megpróbált fizetni a színes helyet, helyett, aki nem beszélt magyarul. Emlékeznek végre? Aztán ezeket elintézem, és aztán akár abba is hagyhatom, nem? Akkor már minden rendezve lesz. Fél kilencig kénytelen vagyok itt, ha itt maradni, akkor fel kell hívnom Horváth Gábor, de ha ilyen aktivitást mutatnak, akkor én kilenckor illa belek, nárdak és ennek. Jó, hát, még van másfél Másfél óra. Azért fura hangulata van ennek az utolsó limbiszkit lemeznek. Azért egy kicsit rózsaszín áll a régihez képest. Mindenhol hol jól lehet hallani ezt a szörnyű műsor, sehol nincsenki hagyás. Kecskemét és Budapest között mi a helyzet. Emlékeznek még, hogy volt olyan együttműködés az állami autópálya kezdővel, amit most például meg lehetne kérdezni, hogy ott az M1-es, az például hogyan lesz. Az tartós hullámvasút marad. Azt mondta a a lányom, hogy az a óriás hinta, vagy nem tudom micsoda, ami ott eltört Várpalottán, az korábban volt egy balatoni fesztiválon is. De ebben a történetben például kellő vérmérségletet tanúsítottak eddig, nem akarták felkoncolni a játék tulajdonosát, akiről kiderült, hogy minden papírja megvolt. Jó reggelt! Jó reggel 7 óra óta hallgattam, és egyszer volt egy ilyen... 5-8 másodperces kihagyás, hogy ilyen szépen elhalkult, aztán szép lassan visszajött, tehát nem ilyen kivágták a hangot, hanem furtja módon, hogyha lekeverték volna. Igen? De visszajött. visszajött. A, a, a másik, hogy tudom, hogy ha egy párbajban ilyen a reakcióidőm, akkor rég agyon lőttek, hogy most reagálok a Varnus, a Varnus szavér mondatára, de idáig te rágódtam rajta. És mire jött rám? Hát ugye egyrészt a, a, a mondatot minősíteni nem szeretném, mert az annyira egyértelmű szerintem, hogy az, az a, a, arról szinte nincs mit mondani, ha úgy tetszik. Engem meglep, hogy ez az ember ilyet mond, mert én őt ennél érzékenyebb és, és még ilyen, hogy mondjam, spontán csipőből mondott mondatai van is ennél meggondoltabbnak eh, gondoltam az embert, hogy szép értelmetlen magyar mondatokat mondjak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha most visszakérdez be valaki rá, akkor senki, hogy ezt ő most akkor ott komolyan gondolta akkor véresen... Nagyon jól, beszél, nagyon jól beszél, nagyon jól beszél egyébként, pontosan erről van szó. Tehát, mint amikor Rogán Antara rászult a felesége, hogy ne hagyj itt bennünket túl, és ezt követően azonnal le baszalintotta az újságírókat, akik ugye elválasztották a családjától. Ugye holnap lesz a cirkogézében, ha minden igaz, akkor a Labina című film, amit melegen ajánlok önöknek, ha eddig nem láttak volna. Tehát, itt ugye arról van szó, hogy az ember nem a másik, hanem saját maga időben észbe kapja, és azt mondja, hogy ó, el, ugye ezt szokták mondani, hogy elszaladt velem a ló. Bocsánatot kérek azért, amit mondtam. Ugye a kereskedelmi rádiózásban, mondjuk a kereskedelmi tévézés ebből a szempontból egészen más, ugye az emberek ott ugye egymást feszülnek, amikor hárman vannak, azért is mondanak olyan mennyiségű baromságot, mert ugye mindenki fölé akarja licitálni a másikat. Milyen jó nekem, akinek csak saját magamra kell licitálni, evel együtt nagyon sok baromságot, és ezzel együtt nagyon sok olyan dolgot mondok is biztosan, amivel kapcsolatban később korrigálni kell. Az intelligencia kérdése alapvetően, hogy az ember ezt megteszi -e, mert aki normális, annál azonnal jelentkezik az. Nem én le, hogy amit mondott, az nem stimmel. Hát nézzék, erre nem tudok többet mondani. Én abban bízom, ha én egyébként lesre futok, akkor felteszem a kezem és nem várom be a bírónak a sípszavát. De biztos többet gondolok magadról, mint a music -ösök. A Linkin Park, ez akár halálsütit is lehetne. Mama always told me, don't you run, don't you run, Miss Izbisan, you're gonna hurt someone. Mama told me, look before you leave, always think before you leave. Vigyen vissza a Media nem tetszik. Try to start again. I don't want to be the one the battles always use. Cause inside I realize that I'm the one confused. I don't know what's worth fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate, and say what I don't mean. I don't know why I'm the 4-es, 8-as, 9-es, 0-a, 9-9, a 30 -7 -7 -1 -1 -1. A FM nem fogadta be a reklámigénylésünket, mert azt mondta, hogy rádió nem reklámoz rádióban, a Lánchid Rádiót azt megrendeljük. Horváth Péter a nevemben jár el. A gazdasági konstrukcióról még beszélhetünk. Ugye a hogy alakul az együttműködés, az nagy kérdés, hogy hogy alakul a mai beszélgetés a főszerkesztővel, ami nem egy kifejezetten baráti beszélgetésnek indult. Remélem, amit Róna Jégon kapcsán mondtam, az nem akadály annak, hogy jövő héten elmenjek és meglátogassam őt a televízió székházába. Nagyon, tehát azért ugye én pénteken kezdtem el ezt a kejfei Jancsit, és azért nem mondhatják, hogy sokat beszéltem az elmúlt fél évről. Az ő ritka szar volt megélni azt, hogy senki nem ajánlott. És ez a realitás. Itt voltak önök, az összes riportalanyom, az összes támogatóm, és egy nyambat rádiós Se televízió. Nem lehettem volna zsűritag ebben a sztár a Sztárban. Jó reggelt! Angela merkel -e, kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Figyelek! Az egyik az, hogy ő, ahogy láttam, egy párbeszédes műsorban kiállt a kihívójával szemben, Martin sult szemben. És ilyenre például Orbán Viktor... Nem tudom, hány éve nem volt hajlandó. Ez egy Tehát nagyon érdekes dolog, akkor amit mondott. Még őt, amikor ő először kifogálni állni bármelyik szemben televíziós utomi sorra, azt hiszem talán egyesű volt az utolsó. Vagy... Szerintem a Gyurcsai lehetett az utolsó, de hány... én ezen a én héten a nem a fog tudni vitam. elmenni a kormányinfóra, de ha elmentem volna, de ez lehetséges, hogy a jövő héten is így és ez a kötsei találkozóval lesz majd összefüggésben. Azt fogom kérdezni majd Lázár Jánostól, hogy nem -e lehetne-e annak érdekében tenni, hogy többször álljanak rendelkezésre a kormány sajtó részéről az ellenzéki sajtónak, mert hogy egyébként ott létrejön egy olyan irritáltság, az irritáltságból is adódik az a hangnem és az a viszonyulási mód, ahogy egyébként a kormányzat tevékenységéhez kapcsolódnak, és ha azt mondja erre Lázár János, hogy de amikor a baloldali média volt túlsúlyban, akkor a baloldali média sem viselkedett másféleképpen, akkor azt fogom tőle kérdezni, hogy elnézést János, de a gyerekeidet is ennek a az elvében, vagy ilyen elvek alapján neveled, és akkor nyilvánvalóan azt fogja mondani, hogy nem. De nem gondolom hát azt, ne... hogy én ez csodát tudok tenni. Igen, de ez csak egy egyetlen megnyilvánulás, egy nagyon fontos megnyilvánulás a demokráciának szerintem, hogy egyáltalán megjelenik-e a képernyőn a miniszterelnök azt úr, meg, Nem, hogy nem, hogy nem, az ő jó, saját lát magát, olyan, az a... felkért riporter teszi ola, hogy nem megbeszél Igazából csak azt képzelje, hogy... Itt csak egy dolog, van de... amely kell a kapcsolatban, mert ezen kívül éppen most próbáltam megnézni az S-statisztikákat e a menekültekkel kapcsolatban, és amit az kettővel ezelőtt betelefonáló úr mondott, szerintem egyáltalán nem állja meg a helyét. Azt, hogy A menekülteknek a legnagyobb része nem háborús országból érkezik, tehát innen indulunk, miről beszélünk. A menekültek legnagyobb része háborús tónából érkezik, az másik kérdés, hogy Merkel miért engedte be őket akkor és ott, abban a helyzetben, és hogy most mit csinálnak velük, és azóta, hogy ültek le Törökországban megállapodni abban, hogy ne jöjjenek többen, illetve nyomják ebben a, ebbe a pénzt jelenleg Afrikába, illetve Törökországba, hogy próbálják feltartani ugye a menekült áradatot, rendben van. De azért sok, sok megközelítése van ennek a problémának, nagyon-nagyon, hát egy óriási, iszonyatos globális problémával nézünk szembe, és végtelenül leegyszerűsített módon beszélgetünk róla legtöbben. Hát nézzel, ez egyrészt összefüggésben van az emberek informáltságával, és hát innentől kezdve nehéz. Amit pedig az Angela Merkel vagy az Orbán Viktor rendelkezési állásával kapcsolatban mondott, arra viszonylag könnyű válaszolni, hiszen kitalálták azt a szót, hogy hatalomgyakorlási módozat, és a hatalomgyakorlási módozatnak a legegyszerűbb változata az, hogyha valakinek olyan fülénye van, mint amilyen fülénye ma a Fidesznek van a többi párttal szemben, akkor eldöntik azt, hogy milyen módon beszélnek ahhoz a néphez, amely népet egyébként vezetik, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan hullám, amelynek a lovaglása nem olyan, mint a tengeri, és sokkal hosszabban meg lehet tenni, és az a hiányérzet, ami önben megvan, a sokakban megvan, de ahogy Orbán Viktor mondaná, nem elegen ahhoz, hogy egyébként egyszer csak Orbán Viktor engem fölíjön telefonon, vagy bárki más, természetesen vicc volt, és azt mondja, hogy a következő a helyzet. Nézze, uh... Előfordult már, hogy Silikatalinnal álmodtam, és ezt elmeséltem, és akkor a szikatalin betelefonált, és el lehetett vele másról is beszélgetni. Én tényleg azért tartom nagyon, tehát én azért imádom ezt a rádió és azért imádom, amikor önök betelefonálnak, nem feltétlen azért, mert kíváncsi vagyok az önök véleményére, hanem azért, ahogy ablakot tudnak nyitni a világra, és meg tudják mutatni azokat a szegmenseket és részleteket, amelyeket én egyébként sohasem tudnék látni, mert hogy egyébként nem vagyok ott, vagy nem vagyok olyan okos, vagy nem vagyok nő, azt egyébként egy normális helyzetben, a otthoni lakásomban nem tudom megtenni. Hogy egyébként maga a hatalom miért nem gondolja azt, hogy beszélgetni kell a néppel, nem feltétlenül tanítani, de ilyen ablakokat kinyitni, vagy adott esetben. Tehát nem lehet olyan mértékben ablakokat és ajtókat bezárni, mint amilyen mértékben egyébként ez történik. A példa mégis azt mutatja, hogy meg lehet. Sajnálom. Hát én sem értem, hogy miért van ez így. De hát minden sötre erről a migrációról nem tudom. Most ez egy másik téma, tudom most az angol merkel azt érzem, hogy annyival komplexebben kellene erről beszélni, és fontos lenne, mert nem tudjuk, hogy a gyerekeinkre mi fog várni 10-20 év múlva. Azt tudjuk, hogy milyen a világnak a népesedés statisztikája, nem kell nagyon okosnak lenni hozzá, hogy lá lássuk, hogy mondjuk nem tudom, ilyen 10-20 éves távlatban nagyon picik leszünk itt Európában a népességünket tekintve és nagyon sokan lesznek Afrikában, nagyon sokan lesznek Ázsiában, és nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nem tudom, hány méteres falat kell majd felhúzni, és én sem mondom, hogy örülni fogok, hogyha itt hirtelen, mondjuk megborul teljesen a népesség arány. De ahelyett, hogy azon gondolkozunk, hogy hogy állítsuk meg azt az áradatot, ami egy cunamihoz hasonlít, ahhoz, ahelyett arról beszélgetünk, hogy illetve a, ehelyett, hogy ezt csináljuk, és közben például Orbánnak ez rendkívül jó népszerűségi segítség volt gyakorlatilag, ez az egész menekült áradat. Ő, hogy a megint, a Trump el is tudta jelen. megint mutatni, hogy ő a megvédi Magyarországot, Szeret a... A, szeretben a szelegni. de emellett a legfontosabb kérdés az lenne, hogy mit teszünk azokban az országokban, mit teszünk Afrikában, most próbálkoznak egy ilyen marsal segéllyel éppen olvastam, mit teszünk Szíriában azért, hogy ne nagyon jó járjanak nyilván nagyon sokan fegyverbizniszer, egyébként gőzünk nincs, hogy ott mi zajlik. Köszönöm szépen, a betelefonált. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm 061489099 és 0636771161 egy nappal a bíróság döntése előtt, és sok nappal a miután. Például 7 perccel 8 előtt. 67 perccel 9 előtt, és ezt folytathatnám tovább. Ma 2017. szeptember 5-én kedden. A 98 valamennyi frekvenciáján... 061489 és 06 Senki, 061, 4, 8, 9, és 677. 1, 1 6-1. Kör. Ami nem migráns, nem Angela Merkel és nem Orbán Viktor. Ami nem Azerbajdzsán és nem Afganisztán. Ami nem úszószövetség, és hosszúkatinka. Ami nem nem, de igen igen igen igen igen. egy és egy Nyerjen az élet.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 0 ez a D-End. Utána a hírek. 0 0-9, 36, bármilyen témában. Mondom, bármilyenben Lassan beizítom a beszélgető partnereket. Két hetettel lesz Gulyás Gergely, minden héten lesz Karácsony Gergely, Ugi Attila, Wintermonte, Zsolt és Bácska János. Terveim szerint minden héten lesz Elsimolászló és Gyurcsány Ferenc. A szerint két hetente vagy minden héten lesz Filipov Gábor. Ő új nofum az életünkben. Jön vissza Duronelli Péter. Boszta Lászlóval nehézkes egyeztetésben vagyok, de nem mondott nemet. Messze jó a legkeletlenebb. 061489, 0999 és 063677161. Jön vissza Navracsis Tibor. Egy ilyen foci csapat Vagy az ocean valamelyik része Csak mi nem bankot rablunk Még van a 70 másodpercük Hogy egy kicsit később kezdődjenek a hírek hat egy Elvitték messze hírét Annak, hogy a 9800-án ismét szól a kejfejöncsi Tisztelt Fialó, erre az antiszemita tolvaj elsimóra ki kíváncsi már bocsásson meg? Én. Hát sajnálom, sajnálom. Én szerintem megszavaztatná, hogy itt, itt senki a régi hallgatói közül. Ennél is nem de, meg. De mit, de mit tud mondani? Hát mivel kapcsolatban? Már a ládár is kirúgta mindenki kirugta, nem is tudom, hogy... hogy, hogy... Nem arra kértem, <hállt> hogy hívja meg vacsorára. Természetesen nem is fogom, csak teljesen jogosan ön a a szavír kijelentésén. Hát a Várnuszavír ipari tanuló az Elsimonhoz képest. Rendben, de van, hogyha olyan kijelentést tenne Elsimon az adásban, mint amit mondott, akkor megkérdezném tőle, hogy ez hogy van. Tudja, én beszélgetek emberekkel. Én a leprást nem kirakom, hanem igyekszem meggyógyítani. És ha az Elsimon beteg, akkor meggyógyítom. Les, Nem lesz érdekes, érdekes kísérlet, ez az egész műsorom az, egy érdekes kísérlet, minden a kísérleti én, adás, én, én, minden a utolsó érdekes. műsor. A Magyar Televízióban van ilyen egy egyperces hírek. Az is furcsa, de most kivételesen meghallgattam azokat a híreket, amelyek itt mennek. Úgyhogy keresenek még egy rádióműsort, amely a saját híreivel kapcsolatban, de szerintem jobban járunk, ha én nem mondok semmit. Tehát ugye nekem lenne három perce abban kapcsolatban, hogy beszéljek arról, hogy mik a legfontosabb dolgok, amelyek történtek a világban, nem biztos, hogy pont ilyen híreket állítottam volna össze. De hát ez a szép nem, hogy különbözők vagyunk. ennyire? In, my eyes, in this most, hogy meghallgattuk Berényi Attila híreit, és felocsuttunk a meglepetésből, így, kollektíven. És már elmúlt 5 perccel 8 óra, rövidesen fel fogok olvasni egy írást, amely kapcsán megkérdeztem a szerzőt, hogy nem -e akarná-e velem beszélgetni, nem akart. Ugye olyan volt, mint a Broadway jegyiroda, mely azt állította, hogy ők rendelkezésre álltak, miközben egy lófüttyöt álltak rendelkezésre. Nem sok hiányzik, hogy a broadway el kapcsolatban olyan felhívást tegyek közzé, aminek kapcsán kírta előkerülnének, és mindjárt perrel fenyegetőznének, én meg azt mondanám, hogy ne hazudozzanak engem mit le. Tudják, mi a gogó? Azért előbb-utóbb el kell, hogy érjük megint azt, hogy félszavakból megértsük egymást. Azt mondod, diagogó, azt mondom, horváth Péter, azt mondod, horváth Péter, akkor meg budapesti zenekar. És így tovább, és így tovább. Ha senki nem telefonál, akkor Köcsén is elkerítette magát Orbán címmel felolvasom azt, amit tegnap megjelent a népszavában. Ha telefonálnak, akkor is felolvasom, csak később. 0614890999 és egy figyelek, ha van mire. Ma egész nap 2017. szeptember 5-e lesz, és kedden 8 óra soha többet nem fog két perccel múlni. Chanky. Oh, sun, won't Jó reggelt. Jó reggelt, csak azért hívtam, hát a kicsit tovább a Sound Garden. Nagyon jó műsor és nagyon jó zene. Hív tovább. Átadom. Töröm a till you all just disappear. Black sun won't you come? 1, 4, 8, 0, 9, 9, 9 figyelek, Come wash rain, black holes sun Még egyszer ajánlom a 0614890999 és a 0636771161-es telefonszámot, mert egyébként Irgumborgom olvasni kezdek. ahogy a seregben mondták, ha nem, hát nem. Köcsén is elkerítette magát Orbán népszava a Belföld. Orbán Viktor azért cs Balogh Zoltán várt a köcsémet az újságírók és fotósok a közelébe se férkőztek. Migráció, demográfiai helyzet, család ügynő no és természetesen némi sorosozás szerepelt az idei polgári találkozó témáik között. A kormányfő két között a nyilvánosságtól elzárva szórta az igét. Mindenkinek kell karszalag a főzőknek, az animátoroknak, a pincéleknek, az önkénteseknek harsogta a köcsei, dobozi kúria a regisztrációs pultjánál szombat délt fél kor a fontos Láthatóan tisztában lévő hoppester nélkül nem jöhet be senki, értitek? A kapuban átcsogó ifja persze bólogattak, majd nagy műgonddal nekiálltak felállítani az adománygyűjtő persejt, az idén az üldözött keresztények javára lehetett jótékonykodni, és mivel nemcsak a beengedő emberek de a sajtó is figyelte az érkezőket, gyűltek is rendesen az öt és tízezeresek a műanyaggömben. gömbben. Gyerekek egy kis segítség halacott közel a kerítés melletti bokrok mögül az kúria udvarából a fiataloknak nincs fája. A helyzet véletlenül hamar megoldódott, mert hamarosan átható pörkölt illat kezdett eljen a futballpálya környékén, a készüli menüt, illetően a várokozó újságíróknak csak szaglás alapján lehetek tipjeik. hivatalosan ugyan óriási titoktartás övezte a menázit, annyira sikerült, annyi sikerült kideríteni, hogy túró csúszát is szervíroznak majd a felszolgálók. A fotósok ekkor még jobba, még a vágó képeket készítettek, néhány kevésbé fontos részvevő véletlenül nem is örült, amikor kamerák kellett megtámogatniuk az üldözött keresztényeket bizony nagyobb bankot kellett előkeresni a pénztárcából. A fontosabbak közül pedig nem mindenki figyelt a címletre három pont. És például nem zavarták a fotósok, bátran adakozott a vakuvillantások keresztüzében, ez valószínűleg egy kép aláírás. Aztán befutott Balogzoltán emberi erőforrás miniszter egyben a piknik szervező polgári Magyarország alapítvány kuratóriumának elnöke, aki azt ugyan nem tudta megmondani, miről fog beszélni a kormányfő, ám úgy vélte, a Brüsszel elleni küzdelem, valamint a kormány szociális és családügyi programja mindenképpen szóba kerül majd. Bezzeg ország lettünk, ezt már mátrai mátra mondta, meggyőző arccal a kamerába, amikor arról kérdezték, mi a véleménye, hogy három és fél négy millió. Akarnak kormányváltást. A Fideszes Háznagyasszony megjegyezte, mindenkivel megpróbál együttműködni a kormány, és olyan döntéseket hoznak, melyek a politikájukat kellenzőknek is kedvezőek. Eperjes Károm még erre is tudott romfolni a és színés szerint, ha, ez nem, ha nem ez a kormány lenne, már rég nincs ez az ország. Jön a kobzos szólat meg valaki az újságírók közül, miután mindenkinek visszatért a lélegzete a fenti megállapítás után, és valóban feltűnt Kovács Ákos, tovább, növelve a művészarányt a Kúria kertjében. Egy évtizeddel ezelőtt barátok közt epizódot például könnyedén le lehetett volna forgatni, annyira jöttek el a szapanopera hajdani szereplői közül. Mint kedvesen most a kamerákban nem úgy Fábri Sándor a showman, hogy kikerülje a sajtót a parkolóból a szomszédos telken keresztül a susnyásan áttörve jutott be a piknik helyszínére. Jó körülmények között kezdődött a tanév, hiszen évről évre az oktatási feltételei, át meg viszont egy pillanat az újság az egykori oktatási államtitkár Hofman Rózsa, aki még azt is meggyőzően tudta elmondani, hogy abszolút beváltak. Bakondi ellenben azzal állt kamerák elő, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az unió nem fizet ki a magyar határvédelemi kerítés, hiszen súlyos válság helyzet van, arra, viszont már nem válaszolt, ha ennyire súlyos a helyzet, nem veszélyes az ország legfontosabb potentátjait egy kúrja kertjébe összehívni. A biztonságról persze gondoskodta. Kövér László házelnöke a marcon a kormányörök gyűrűjében szállt ki a kocsijába, és azzal a lendülettel be is viharzott a kertbe. Schmidt pár korábbi köztársasági elnök, aki Viziel szilveszterre az MTA korábbi elnökével egy autóban érkezett, viszont talán kapható is lett volna némi beszélgetésre, amiután első kérdésnek szegezték, hogyan is áll a doktori diszertációja, inkább ő is a Néma Leventék táborához csatlakozott, ahogy közeledett a dél, egyekkevesebb -egy kevesebb autó be a kúria utcájába, parkolóként funkcionáló futballpályára, már amúgy sem volna el sokkal több BMW, Audi Mercedes, Lexus és Porsche. Érezhető volt, hogy a következő sajtóérdemes érkező már maga a kormány fő lesz. Addig azonban még jó másfél órát kellett várni a sajtómunkásoknak, akiket kellemes meglepetésre, pogácsával, vízzel és kávéval kínáltak meg a szervezők. Legalább közeledett valamelyest a Kinti nívó a bentihez, hhez az egyik újságíró, utalva a kerényre miniszterelnöki biztos néhány fertályúával korábbi megjegyzésére, igazi a színvonal különbséget más területre értette. Még nála is konkrétabbnak bizonyult Rákai Filip, aki szánalmasak vagytok megjegyzésével lépett át a sajtósokon. Rogán Antal még a családját is hátrahagyta, hogy aztán az őt követő fotoriportereket gyanúsítsa udvariatlanság, ahol feleséget Cecília Tóni ne már itt létszíves megjegyzéssel hívta fel magára menekülő férje figyelmét. Az udvariatlan érdeklődőket fél kettő után a Kúriával általános oldalra terelték a kormányőrök, csak hamar, alig fél órában megelőzve az esőt, megérkezett a miniszterelnöki mikrobusz is. Orbán Viktor Laza zöldigben szállt ki a Volkswagenből, előbb az adóványgyűjtőhez, majd a regisztrációhoz járult. Hiszen az elején a hopmester senkit nem akar karcalag nélkül látni. A kormánypárt hagyományos őszi politikai szezonnyitóján értelemszerűen mindenki Orbán Viktor miniszterelnök beszédét várta a legnagyobb érdeklődéssel, mert a sajtó számára nem derült ki, miről fog beszélni a kormányfő, aki megérkezése után nem méltatta válaszra a ráváró újságírókat. A piknik után Havasi Bertalad, a miniszterelnök sajtófőnöke nyilatkozott a magyar távirat irodának, a körön kívül állók így kaphattak némi információt, majd megkezdődött a tudatos Fidesz-szivárogtatások is a megszokott csatornában. Havasi maga mondta el, hogy a kormányfő a jövő évi parlamenti választást tétjéről, a világrend változásáról és az új francia elnök Európával kapcsolatos elképzeléseiről is beszélt. Orbán sajtófőnök állítása szerint beszélt arról a NATO köreiben publikált számításról, amely szerint 2020-ig 60 millió migráns kellhet útra Afrikából, túlnyomó többségük Európa irányába. Erről a valójában 14 évvel ezelőtt még csak nem is NATO, hanem egy ENSZ tanulmányban megemlített és alá nem támasztott beszélésről azonban Orbán maga sem árult el többet. Mindenek ellenére Rogán Anta, a propagandaminiszter, engedelmesen ismételgette az adatot az állami médiában egyetlen nappal később. Rogán szerint ebből is látszik, hogy a migráció keltette óriási veszély még egyáltalán nem múlt el. Amikor a választáson dönteni kell az embereknek, akkor azt is mérlegelniük kell, hogy ki az, aki képes arra, hogy az országot megvédje, fogalmazott a miniszterelnöki kabinettiroda vezetője egyébként már külföldi erők által szervezett utcai zavargásokat is vizionált. Hogy Orbán Viktor, miféle a félelemre alapozó kampánybeszédet mondhatott köcsi. Jó jelzi hogy az ATV információi szerint arra figyelmeztette piknikező híveit, a választás akkor él véget, ha kiirdetik az eredményt a azt is állított Orbán ezúttal, is Trumpot méltatta az amerikai elnök jelképező új világrendet. A miniszterelnök ugyanakkor az Európa és világrend viziója miatt dicsért a Macron francia elnököt is, aki egy interjúban a világ széteséséről és Európa hanyatlásáról beszélt. Az atv.hu kormánypárti forrásai persze az összeesküvés elméleteknek is adtak alapot. Palkovics László oktatási államtitkár a jövőben innovációs miniszter lehet, bár alig ha hangzott el ez így a találkozón. Vas András írás a népszavának. Mint emlékeznek rá Rákai Filip Kifogásolta azt, hogy szájában olyan mondatok kerültek, vagy olyan mondat került, amit ő nem mondott. Én ezügyben kerestem Vas Andrást, nem amiatt, hogy ezt az egy mondatot javítsa ki, hanem hogy beszéljünk magáról a műfajról, hogy milyen az, amikor az ember valahova, hova nem hívták, és ír egy pikét, nem pikét informatív, nem informatív írás, de ő kihátrált ez alól. Ezt követően felhívtam látszólagos vagy nem látszólagos főnökét, akinek mondtam azt, hogy ez itt van, és én nagyon nem örülnék, hogyha egyébként a tőlem több okból is nem túlságosan távolálló népszabárra olyan mondatokat kéne mondanom, hogy aztán később Magam is megbánnám, Horváth Gábor, ha nem is könnyen, de nehezen kötélnek át, és tisztáztuk, hogy nem erről az egy mondatról lesz szó csupán, sőt, főleg nem arról, amiben tévedett vasandrás, mert nem ezt mondta Rákai Filip, hanem egyáltalán arról, hogy hogyan működik az ellenzéki média akkor, amikor a kormánypárt nem vagy alig áll rendelkezésre, ez a telefon nagyjából 12 percunkba kezdődik, addig bármiről beszélgethetünk 061 489 és 06 3677 1161. belétve ezt az írást, belétve köcsét, belétve bármit. Fogalmam sincs, hogy a bármiben mi van bennem, mert ez egy nagy lufi, és hogy a lufiban mi minden fér, azt nem fogom tudni önöknek felsorolni 12 perc alatt se. 061 489 099 és 06 3677 1161.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 Senki? Semmi érdemleges? Amit érdemes lenne megosztani, vélem. De utólag nem mondják azt, hogy mindig a polgármestereket kell hallgatniuk. Szakkóreáról sem beszéltünk túlságosan sokat, amely egyébként interkontinentális rakétát készül kilőni a tengerparton. Azzal egyébként sok mindent meg lehetne oldani. Nem feltétlenül abban az értelemben, ahogy az életről gondolunk, de lehet például, hogy ez a mikrofon se lesz holnap akkor itt. Nyolc percünk van lesz fél kilenc 0614890999 06 és nulla 06 figyelek, ha van mire. Senki? Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ha visszaéletek a vendégszeretetével, akkor ismét jelentkeznek észak kapcsolatban. Figyelj! Állint vagyok, egy órával ezelőtt. Én ha jó tudom, az a fő probléma ez いっsakorei vezetésnek a Milaninnek is, hogy akkor hogy az eddig semnek nem garantok közvetlen biztos neki nyújtani a számukra. És hát hogy ez így van akkor az az akkor ez egy viszonagos mondjuk így bár érzelmileg megindokolható, de racionálisan nehezdem magyarázható indoka az amerikai vezetés részéről, hogy miért nem halandók közvetlen tárgyalásokat folytatni az いっsakorei vezetéssé. De mi lesz? Hát, Ez egy nagy jó kérdés. Nyiszt nelem a varázsgömöm, sajnos nem tudom megmondani, de egy darabig biztos, hogy nem fognak leállni ezzel a... Azt ön, például, bizonyos, a, azt ön tudja, hogy Észak-Kórea mit akar? Biztos, garanciákat. Tehát az egyetlen biztos, garanciákat akar a, a saját főmaradása érdekében. Tehát azt az a, ö, azt hallottam, hogy azt a ö, változatot edzegetik egyesek, hogy gyakorlatilag, ha az az Egyesült Államok hajlandó neki ö, egy olyan garanciát adni arra, hogy nem fogja erőszakkal megdönteni a, a, a Kim családnak az uralmát, akkor ők ezzel már lennének elégedve. Most hogy igaz, vagy sem, azt ismerve helyzetet nagyon kevesen tudják megmondani, de gyakorlatilag az alaphelyzet az az, hogy egyfajta olyan biztonsági vagy túlési garanciát szeretnének kapni, ami kvázi ö, megnyugtatja őket. Jó, de tudjuk, garancia az égelt a soha semmire nincs, még akkor sem feltétlen, hogy egyébként a történet így van, vagy nincs így. Tehát azért ebbe beleszól még a, a közeli Oroszország, Kína, Japán, meg hát ugye a baráti Dél-Korea. Igen, hát Kína ö, egyértelművítette egy nemrégű üzenetben, hogyha egyreles agresszió éri Észak-Koreát amelyet nem ő provokált, vagy nem ő kezdett, akkor meg fogja védeni. Az lehetséges. a legutóbbi hogy... robbantás után azért azok a hangok, amelyek legalábbis Kínából hozzám elértek, azért azok már nem voltak ennyire egyértelműek. Nem, nem, nem az egyértelműen, egyértelműen. Hát én még megmondom, hiszen nem láttam irányosan viselkedő politikai vezetést, még diktatúrákban se nagyon, de itt már Kim Jong-un tényleg a határait annak, hogy jó, hát nézze, nem feltétlenül a filmjel, de amit Dönkernél történt, azért abban volt némi irracionalitás. Hát ö, igen, a Führer a, az eredetet, az ott is vitatják, hogy mi meg hogy ö, volt, ö, mi volt a motiváció mögötte, hogy Göringnek akart kedvezni ezzel Hitler, vagy, vagy egész egyszerűen a, a tárgyás alapját akarta mondjuk megerősten, de nyilvánvaló az, hogy ott valamilyen olyan politikai ö, szándékát ált amit még vagy nem látunk, vagy sosem fogunk tudni feltárni. Én azt hiszem, hogy Észak-Koreával kapcsolatban azt kéne valahogy letisztálni, vagy azt kéne valahogy nem közösségnek megértetni a vezetéssel, hogy ö, hogy, hogy nem járthat végsőkig a, a türelemmel és a Zsáks is volt egy elejtett mondata az irányatom programmal kapcsolatban hogy abban a pillanatban, hogy az első nukleáris sakét a Felszáll irányból, akkor üveg sivatag marad a helyén ezt valahogy hasonló Trump is próbálja juttatni, de hát kíváncsi vagyok, hogy mennyit értenek meg belőle, Mint akarnak megérteni belőle Köszönöm, hogy hívott 320 másodperc bármilyen témában aztán fölé van Horváth Gábor, a vonatkozó cípp kapcsán, de nem kizárólag erről. Köcsén is elkerítette magát Orbán. 0670... 0670? Miket mondtak én? itt már, elszabadult velem a gondolati szabadság. 061489, 099 és 0630, de 0670 honnan jött? Hírét vitték már annak hogy ez a rádió műsor, ez volt. És hol szól? És hol hagy ki? Érdemes ma a szájamat nem a Hír hogy nézzék, hogy aztán hallgassák. Tényleg meglátogattam a Baráti Bors napi lapot is annak érdekében, hogy a népszerűsítés tovább folytatódhasson. Ezért nem egy utolsó szempont, hogyha egy rádióműsort hallgatnak. A Strandfesztiválon való nagyon messzülé jött ember, ha cseki létszámú közönséget is vonzott, azért nagy szám volt, hogy fiatalok körében hallgatják a kejfejancsit, és nem tekintenek rám úgy, mint egy bemapóra, aki kijött a múzeumi tárlóból. Barátaim, magyarok, akartok még telefonálni? Ha ekkor aktivitást mutattuk, akkor kügyen és hogy a mai nem úgy fél tízig nem fog tartani, de kilenckor fogja magát, és a hírek után véget ér. A szólásszabadság addig terjed. Ameddig mégig és volt, egy egy egy ha nem, akkor itt a lepedő széle. Vagy mm -hmm. ez olyan, mint hogy egyébként a fürdőszobában énekelnék, és azt itt hogy én vagyok a Covent garden -ből. Egyébként meg, hogy önök alapvetően jól vannak, hiszen ha nem lennének jól, akkor a nem jól létüknek hangot adnának, és örülök annak, hogy jól vannak. Fél kilenc van. So, um... Értük a beszélgetésnek az összes premisszáját, és akkor jöhet a beszélgetés, tehát nem kifejezetten arra az írás önmagában az alap, amivel kapcsolatban én egyébként a szerzővel beszéltem volna, nevezett Vas ondrással, akinek az írása tennap jelent meg, és akinek az írását én egyébként teljesen felolvastam, de korábban is volt erről szó tennap, ugye Rákai Filip hozta szóba, Onnan kezdeném, amit te mondtál. Jöjjtek, hát még korábban kezdeném. Uh, ugye szerintem mi itt a rádióban még nem beszéltünk, rosszul emlékszem? Nem, nem. nem. Uh, akkor szeretnék tőled egy rövid bemutatkozást, mi ismerjük egymást, sőt, az a kivételes helyzet van, hogy a feleségedet is ismerem, sőt, őt valószínűleg egy kicsit jobban is ismerem, ugye a, a munkájából adódóan többet dolgoztam vele, mint veled, te voltál népszabadság Amerikai tudósító, de valószínűleg előtte is voltál, aztán voltál népszabadságban magas beosztású illető, de aztán a népszabadság fogta magát, és önként is dalolváltatta magát az öröklétnek, vagy nem teljesen önként. Akkor az emberi másik hajóba került, ahol ismét magas pozícióba kerültél, amit egyébként korábban nem képzeltél el, de egyáltalán mond drága Horváth Gábor, te hány éves vagy? 59 éves voltam. 59. És hogy kezdődött a karrier? Mere indultál? Uh, én olyan uh, 15-16 éves koromban uh, úgy, hogy újságíró leszek. És, uh, Családi hagyomány? Ne, nem, nem, édesapám szerkesztő volt a szép Miladami kiadóban. Nem. <tosz> én jó voltam magyarból és történelemből, viszont nagyon pocsékul meg nekem a matematika. Tehát a közgazdasági egyetemnek a nemzetközi szaka az ugye ugrott viszont egy orosz órán kiderült, hogy a Lomonoszov egyetemen tanítanak újságírás, és hát nem tudom, hogy emlékszel-e arra, de Magyarországon abban az időben nem tanítottak egyetemi szinten újságírást. Ugye úgy lehetett Magyarországon valaki újságíró annak idején, hogy, hogy a, a Valamilyen, bármilyen diplomával elhelyezkedett gyakornokként egy, egy szerkesztőségben kapott egy állást, akkor utána honnél beiskolázták a Dúrságíró Szövetség két éves képzésére. Nekem ez nem nagyon tetszett, és hát volt egy olyan probléma találra is emlékszel, hogy akkoriban belpolitikai újságírást nagyon Hát bizonyos korlátok között lehetett lehet, lehet csak végezni Magyarországon. Úgyhogy én kezdetet fogva úgy gondoltam, hogy engem a külpolitika a világ érdekelne. És hát kiderült, hogy, hogy a Szovjetunióban képeznek külpolitikai újságírókat. És én maga jelentkeztem fölvettek, ekkor kicsit meglepődtem, hogy nem a szó egyetemre kerültem, amire én gondoltam eredetileg, hanem a nemzetközi kapcsolatok Moszkvai Egyetemére, ahol én külpolitikai újságíróként végeztem 1982-ben, és akkor ez egy ilyen rendszer volt, hogy az egyetem nem végzett, az ilyen ösztöndíjasként, azután kapott egy, egy kötelezően elfoglalandó állást, így kerültem én az esti hírlap szerkesztőségében, én ott lettem újságíró, és hát nagyon hálásan gondolok vissza első főnököm a Réti Erménre, a néhai Réti Erménre, akitől nagyon sokat tanultam annak idején fiatalon, és öt év után kerültem át aztán a, a pici kitérővel a, a népszabadsághoz. Én 28 évig voltam a népszabadság újságírója, voltam havannai, moszkvai és washingtoni tudósító. Ez összesen hány év? együtt hány év az külföldön? Hát talán 16-ot értem külföldön, 16 17 évet a, a 50 évben. De nem évben. tartozol azon külpolitikai tudósítók közé, akik egyébként, ha nincsenek külföldön, akkor az olyan, mint a partra vetett hal. Nem, nem, nem. Tehát én sok ilyet ismertem. Igen, de, de, de, de én az én életem szejtéseen alakult, nekem nagyon kedves emberek voltak a főnökeim, azt hiszem Zala István volt a főnökem. És, és hát az a helyzet, hogy, hogy, hogy e, e, Moszkából visszatérve voltam négy évig belpolitikai azt helyettes a Népszabadságnál tehát ott már belpolitikával is foglalkoztam, illetve azzal kellett foglalkoznom, és utána voltam a Washingtoni, hat, hat éves Washingtoni tudósítóság után voltam, öt évig a népszavartság főszekesztő helyettese, aztán ez a poszt ez megszűnt, egy darabig nem voltak főszerkesztő helyettesek a népszavartságnál, akkor én a hétvége melléfett szerkesztője voltam, aztán amikor Inota Edit kolléga nem a külpolitikai rohat akkor én átkérezkedtem a külpolitikai rohat vezetői székébe. Én a külpolitikai vezetője voltam tavaly október 8-án reggelig, amikor is a, a szombat. Sajnálatos események történtek, e -e. illetve hát amikor is útul és orvul bezárták a népszabadságot. És utána hát. Hónapokig fontolgattuk, hogy, hogy mi legyen velünk, hogy legyen velünk, több nálam fiatalabb kollégával, akik aztán végül is internetes karriert választottak, így én ott maradtam egy, egy csoporttal. csoportal. arra a 24.hu-hoz menőkről volt szó? Igen, igen, igen. Hát oda is, meg hvg hez meg máshol is. ATV-hez ide-oda, és, és ott maradtam egy csoport egy újságíróval, aki között, hát váratlanul ugye ott találtam magam egy ilyen szenior pozícióban, én ott felelős szerkesztő lettem a, a népszavánál, és hát néhány hónap utána a tulajdonos úgy döntött, hogy, hogy, hogy, hogy német Kéter főszerkesztőnek most már kitelt az ideje, és akkor meg ott találtam magam meg bizott főszerkesztői státusban, most is az vagyok. Sajdög. Uh, <gül> jól, uh, jól, Ez hát már mindezek után jó. <gül> <gül> Még mindig, még mindig újra és újra összekeverem a két újsárnak a nevét. Ugye hát úgy kezdődik mindeket, hogy népsz, és akkor, akkor nagyon észnél kell lenni, hogy nem mondjak népszavadságot a népszava helyett, mert, mert az a régi népszavás kollégákkal, a bűs népszavás kollégákkal szemben ez, ez tényleg egy, egy, egy sértés. Ugyanakkor hát 28 évet nehéz ember neki a fejéből. És az utóbbi néhány hónapban azon dolgoztunk, hogy a népszavában minél jobb, minél ütöképesbb újság, legyen, Ugye ez, ez egy újság megmaradta a, a liberális-baloldali, vagy baloldali liberális tábornak, és hát igyekszünk a felelősségünket fölnyőni. Szerencsére nagyon vagyok, nagyon kasz kollégákat ismertem meg ugye a parlamentben is, úgyhogy úgy, egész jól vagyok ahhoz képest, hogy kihúzták ahol a holom a földet. Két dolog, ugye az egyik az, hogy azért én jól értem, hogy azért neked otthonabb volt a külpolitika, mint a belpolitika. Véget, szóval igen, ez egy, egy, ez kettő igen. pedig az, hogy ilyen magasan még sose voltál. Sose, igen. És mert őszintén megmondom, hogy, hogy soha nem is vártam rá, nem is vagyok soha biztos magamban, tehát én, én nem tartozom azok közé, akiknek az ambíciója a, a, a, a csillagoség. Én, én nagyon jól érzem magam, amin szabadságnál. Milyen egy olyan újságnak is. a megbízott főszerkesztőjének lenni, amely, hát ha másért nem azért kell, hogy eltökélt legyen, vagy valamilyen kell, hogy legyen, mondván, hogy magára maradt. Hogy ő az egyedüli ö, a piacon, és most az összes ezzel kapcsolatos izével nem jövök elő, hiszen ö, maga a beszélgetés azért ennél szűkebb ö, vagy kisebb sugarú körben zajlana, de, de ö, milyen érzés ez? Ez a magunkra maradtunk. Uh, but, uh... Az első szó, amit, amit ki akartam mondani, ez nem teljesen biztos, hogy a, hogy a rádió hullámokra haló. Nyugodtan, no. ezért, ha, meg ból, ki volt rakva már a korhatár, úgyhogy nyugodtan mondhatom. Azt akartam, Szasz. hogy szar. Szar, nagyon szar. E, amikor, amikor a népszabadság létezett, akkor mi a népszavára mindig úgy tekintettünk, mint, mint testvérünkre és, és barátunkra, és meg a többi, hát a heti lapokra, amik, amik, amik még léteznek, meg azokra az internet szájtokra, ahol még szüggetlen újságírást tűznek, és most egy ilyen, hát lassan múló sok hatás alatt vagyunk, nem gondoltuk volna, hogy, hogy Magyarországon ez megtörténhet, de megtörtént, és vigyekszünk és adattálódni az új helyzethez. Jó, de ez jelente adott esetben valami hűsi puszba való merevedés mondván, ha mi nem, akkor senki. Hát, ugye, én nem mondom, hogy senki, mindig, mindig a temetők tele vannak volt pótolhatatlan emberekkel, erről. ezt tudjuk. Amikor, amikor engem megbíztak a hát átmeneti irányításával, akkor én, én, én kézen fogtam a feleségemet, meg a Három gyerekünkből az egyetlen, aki még itt van velünk, és, és már úgy értem Magyarországon, Igen. És, és kimentünk a, a, a Félmő úti temetőben, és elmentünk Somogyi Béla és Bacsó Béla sírjához. Azt a két embert meggyilkolták, azért, mert újságírók voltak a létszavánál, és hát vettünk egy nagy levegőt. És Mi volt a célja mondtuk, ennek a sétának? Hát a a népszóval a legrégebbi e, magyar újság 144 éves e, magyar újság, e, rengeteg bihart át, a mostani már nagyobbakat is, e, és a mostani helyzetnél volt még rosszabb helyzetben, és, és voltak ennek a, ennél a mostani helyzetnél a magyar történelemnek sötétett periódusai, és akkor is voltak emberek, akik ott, ott kitartottak. És azt gondolom, hogy, hogy összesen mérhető ugye, a mi helyzetünk velük, mi tisztességes fizetést kapunk, és, és normális körülmények között tudunk dolgozni, mert úgy a kötelességünk. De mit helyzet, ki a látogatás? Hát egy, egyfajta lojalitást, egyfajta hűséget szerintem a, a szakmánk iránt. Sokszor esik arról, és ugye itt most ha haladunk a cikk felé, illetők, ugye az az ellentmondás, hogy milyen áram maradhatott meg a névszava, ugye az állami hirdetések jelenléte, de ebben most nem funk elmerülni, ez egy másik beszélgetésnek a témája. De <gül> nem, De nem, nem, nem, de, nem, de, de nem. nem, nem, jó, az, de, jó, jó, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Én jó, azt kérdezem, mert ugye ugye tegnap, tegnap erről beszéltünk alapvetően, hogy, és ugye én ott voltam azokon a kormányinfókon, ugye, ahol láttam, hát, hogy gyakran kérdeztem is, hogy hát nekem volt Népszabadságos kapcsolatom a Honpola Krisztina jó voltából, és az ilyeneket az ember egyrészt nem is tagadja le, másrészt nem is szégyelli, mondván, hogy van egy olyan szubjektív elem, ami kapcsán neki meg kell szólalni, és ugye ott hangzott el az, amikor arról szó, hogy a Népszabadság nem kért segítséget. Aztán ugye szóba került az, hogy a, ugye amikor a a, a, a népszava pedig abban a helyzetbe került. Amiben akkor a népszava munkatársai, azok ugye megkülönböztetett figyelmet érdemeltek, akárcsak soha Ildikó, aki az ATV-hez tápozott. Hogy változott-e a kormányzatnak a népszavához való viszonyulása a tekintetben, hogy nagyobb mértékben állnak rendelkezésre, De az egy az kicsit, mert sőt csöntesen, mert éppen a tegnapi újságban közöltük, hogy a nemzetgazdasági Minisztérium 16.132 forintért lett volna hajlandó megmondani, hogy hány ember dolgozik a sajtóosztályán. Utálnak minket, gyűlölnek minket, megvetnek minket. Baj, pillanat, az, az nem ugyanaz. Az, a, a gyűllet, a megvetés, az, az miből érződik? Hát ahogy, ahogy beszélnek velünk, ahogy, ahogy beszélünk, ahogy Tarvos István eh, eh, pofátlan kijelentésekre ragadtatja magát a népszavával kapcsolatban. Mit, mit mondott eh, legutóbb? Hát, hogy, hogy mi csak nem mondjuk meg neki, hogy, hogy kitrúgjon ki, mert ő mondja meg a népszavak hogy kitrúgjon ki. És a né... volt a következő? Tehát mi volt ennek az alapja? Hát, hát hogy a, a népszavával megjelent egy olyan cikk, hogy, hogy az, el, az ellenzéki kép, képviselők meg. meg, meg politikusok a BKK vezetőjének lemondását sürgetik. Erre ő azzal talán válaszolni, hogy én nem mondjam meg a népszavazásokat, hogy ki tudjon ki, ami egyébként ételesen hazugság. Azt kérdezem tőled, hogy neked személy szerint, ami ugye egészen más, mint a népszava a megbízott főszerkesztőjének lenni, neked a kapcsolatrendszered az mit tesz lehetővé és mit nem, vagy mennyire létezik, vagy mennyire nem létezik. Hát, hogyha mostani kormánytagokra gondolsz, akkor nem létezik. Nem létezik. Én, én sosem, én nem foglalkoztam a fidesz -szel. nekem nincsenek 30 évre visszamenő kapcsolataim a fidesz -szel. Én csináltam interjút, tegeződős interjút már Viktorral, az 1994-es választások előtt, Azután egyetlen egyszer beszéltem vele négyszer közt kb. 20 másodpercig Washingtonban, amikor is megpróbáltam megkérdezni tőle, hogy, hogy miért nem volt hajlandó elítélni Csúrka Istvánt, aki 2000 szeptember 11-e után azt mondta a parlamentben, hogy az amerikai megérdemeltés, is kaptak és szemreben és nélkül tagadta, hogy, hogy az amerikai ezt kérték volna tőle. Én három figyelmetlen forrásból tudtam, hogy ez úgy van. Szerintem ő tudta, hogy én tudom, hogy ő tudja, hogy én tudom, de nem érdekelte. Tehát fő, én nem azt mondom, hogy ő volt az egyetlen politikus, az életleneket sem nem hazudott, volt, volt más is, de de de ennyi, ennyi volt vele a... Milyen frustráló a... az... Hogy az egyetlen ellenzéki újsággal hogyan tart kapcsolatot, és szándékosan nem azt mondom, hogy hogy áll szóba, mert az önmagában egy, egy, egy más hangulatot kelt a kormánypárt, vagy a kormánypártok. Hát én azt gondolom, hogy, hogy egy tisztességes országban, a, a sajtóval azonos módon kéne, hogy, hogy bánjanak legalább látszólag. Én tudom, hogy ez, ez, ez visszatéges országokban sincs így, mert azért minden kormánynak maga felé hajlik a keze. És az az Amerika, ahol tudom... te hosszú ideig volt el, se pont olyan, mint amilyen volt? Hát nem, nem, nem. Hát ugye pontosan ezt akartam mondani, hogy tudjuk, hogy a, például a Bush kormányzat idején külön eligazítást tartottak, és, és hírleveleket küldtek a, a hozzájuk kvázi hozzájuk húzó médiumoknak és média személyiségeknek ilyen talking pointokat, mint ahogy most is pontosan lehet tudni, hogy a Fidesz ugyanígy operál, ami nem nagy csoda, mert Kubató Gábor nagyjából fél évente van Amerikában a republikánusok a legújabb Igen. készereket eltanulni. Tehát, tehát persze, hát én értem, de, de az, az elképzelhetetlen volt egészen Donald J. Trump megjelenéséig a Fehérházban, hogy valaki kipécézze, mondjuk a CNN-t vagy a New York Times-ot, és azzal vállolja őket. Tehát avval, avval a tudattal élsz, hogy ez így marad? Mármint, hogy, hogy, hogy Donald Trump... Nem, nem tátható, az itthon jól, egyik, jól beszélsz, érni, jól beszélsz hanem hogy itthon, hogy így marad. <gül> Egy országban élünk. Mit tudsz tenni az te, mint megbízott főszerkesztő, kaptunk. vagy később főszerkesztő, az ügyben, hogy ez ne így legyen? Vagy az égely a világán semmit, mert ahogy eddig nem volt a kapcsolataid, most se gondolod azt, hogy neked ez ügyben bármit lépni kellene? Hát ugye, ugye a, a, a, a, de tételezzük föl, hogy nekem a, a Sziátó Péterén kívül, akinek megvan a mobil számod azt mondja, hogy nem egy kétszer hívtam föl, még népszabadságos koromban, összes kormányt a telefonja megvan a, a telefonomban. És akkor mi történne? Akkor, akkor holnap reggel homlokukhoz kapnának, és azt mondnák hogy fú, a horvátéknak igazuk van, valóban talán igazságosabb lenne ez az ország, hogyha két, két kutsaló rendszer lenne. Jó, de az de... a kérdésem, hogy neked egyébként az elkövetkezendő időre, ami lehet egy hét, két hét, három év, száz év. Igen, ott igen. van a fejedben az, hogy ilyen körülmények között hogyan dolgozzál te, és hogyan dolgozzon az egyetlen jelenlegi ellenzéki napilag? Igen. Kár lenne tagadni, hogy, hogy a népszava nem volt egy különösebben korszerű újság. Tehát azt mondanám, hogy, hogy 2017. február 1 én léptünk be oda 18 népszabadságos kollégával, és hát akkor, ha mondjam el, még egyszer hompolak vissza nevét, aki nagyon sokat segít, és nagyon szerkezte a kulturális rovadban. Sokuk meghökkentően fiatal, és én nagyon-nagyon biztos vagyok rájuk, hogy, hogy fiatal emberek elkötelezik magukat egy, egy látszólag vesztő helyzetben pozícióban lévő ö, ö, ö, sajtó. Én azt kérdezem, hogy neked van jelent. erre és, Na és ezt de, de próbálom kifejteni a, a, a dolgot. Tehát, tehát egy, nem volt ez egy újság. De nagyon klassz emberek dolgoznak ott, és, és megpróbáljuk egy modern a, a, piaci viszonyok között is versenyképes orgánumát tenni, ami hát azért is nehéz, mert Magyarországon nincsenek piaci viszonyok, vagy nagyon-nagyon csekényértékben érősnek a piaci viszonyok, tehát hiába csinálunk kétszer a jó újságot, vagy tízszer, vagy százszor a újságot, nem reménykedhetünk kétszer, tízszer, vagy százszor nagyobb elvételben. De kétségtelent tény, hogy, hogy, hogy komoly feladataink vannak, és, és az online is az online megújításában vagyunk éppen benne, próbálunk egy 21. századi média céget létrehozni azokon a hát nagyon szerény alapokon, amik, amik nekünk megvannak. de a kérdés, emped... alapvetően arra vonatkozott, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy a te háztartásodban nem lesz só, mert a só egyébként veled nem áll szóba? <sor buckle> igen, igen, nagyon nehéz információt szereznünk, nagyon nehéz ö, ö, ö, az újságírás szabályainak megfelelően több helyről leellenőrizni az információt. Vannak a háttérbeszélgetések, az egy sajátságos műfaj, Igen. oda a népszóban nem hivatalos? Így kategorikusan nem mondanám, hogy, hogy, hogy, hogy soha, de, de nagyon ritkán. Nagyon ritkán. És hát hozzánk olyan információ, nem sodor be a szél, mint a, a kormánypárt. Azt kérdezem tőle, hogy ha ez a mondat értelmes, nem értelmetlen, de megválaszolható, nem feltétlenül, hogy ezek egyet jelentenek. De azt nagyjából érzékeled, hogy a népszava ma mi a kormánypárt szemében? Hát gondolom, hogy ez szükséges, szükséges rossz, ami hát a demokrácia látszatának megőzéséhez szükséges de hát persze jobb lenne az életük, hogyha népszala sem lenne. Mert akkor senki nem írná meg, hogy 2,4-10 milliárd forintból titokban dolgozzák a kérdezeti Mennyire. Te benneteket mennyire irítál az, amilyen módon bánnak veletek, és mennyire irítálja, ahogy te érzékeled a hatalmat, az, hogy a jellegi helyzetben is azért megpróbáltok úgy helytálni, ahogy Na Hát, figyelj, nem nem... Én nem szeretnék szerintem lenni. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy minden reggel azzal kellnek a Rogán minisztérium, hogy hű, a meg, meg már megint írt a népszava. Bizonyos életemben negligálni tudnak minket, hiszen a 20-21 ezer példányban jelenik meg átlagosan, ami, ami a népszabadság 37-38-es zárópéldány számának, ugye mondjuk a kétharmada, vagy több, mint a fele. Tehát nem gondoljuk, hogy a mi hatásunk az, az, az megváltoztatja, megrengeti az országpolitikai helyzetét. De ugyanakkor, ugyanakkor, ahogy már korábban is beszéltünk róla, van egyfajta tassz, az ott dolgozókban, hogy mi igenis, ameddig lehet mi ezt csinálni fogjuk, és, és megpróbáljuk minél jobban csinálni, és remékedni benne, hogy ennek van társadalmi hatása, és azért, még egyszer mondom, a népszabad történelme az bűvelkedik az válsághelyzetekben. Ez egy válsághelyzet, nem fog, inkább azt mondom, hogy ha, ha bármit történik az országban, ha még rosszabb a fordulatok, ne rajtunk múljon. Ne rajtunk múljon, és hogyha egy picit javítani lehet a helyzeten, akkor ez nem múljon rajtunk. Hát, és sokkal többet nem tudunk ki tudni. Ugye Fábián Tamás javítani. megszólította Rákai Filipet ott köcsön, azt kérdezte, hogy egy tízes kálán hányosra értékeli a Fidesz kormányzását, amire azt válaszolta Rákai Filip, hogy annyira más Ez, amire még a riporter valamit utána mondott, ami úgy jelent meg tegnap a népszabadságban, látod, A, nép, a, nép, a hogy szánalmasak vagytok, és gondoltam, hogy beszélgettek a, a szerzővel arról, hogy ez a mondat hogy született. Tegnap írt Baranyi Krisztina, aki engem korábban is most is hallgatott, hogy hát mennyire megérteni Rákai Filipet, ha nem lenne ez meg az meg amaz, és akkor ugye fel lehet mindazok az orgánumok, amelyek egyébként nem csak a média túlsúlyhoz, hanem vagy a, a hetzelődős hangnemhez is hozzátartozik. Ezért kérdeztem tőled az irritáció. Tehát Most nem az a dolog lényege, hogy te kiavítsad azt, hogy igen, Vass András ezt rosszul jöttem, ezt Vasandrás is belátta, független, hogy nem állt rendelkezésre. Azt kérdezem tőled, hogy az a műfaj, amely ugye azt mondjuk, hogy mi kénytelenek vagyunk levadásni fideszes potentákat, vagy a parlament környékén, vagy az operában, hiszen egyébként nem állnak rendelkezésre, vajon ez -e a megfelelő út? Vagy, vagy mi az, amiben az ember meg tudja azt teremteni, hogy habár nem lesznek meghívva a karácsonyi partira? De Mégis valamilyen módon partnerek tekintik őket, és azért a valamilyen módon előbb-utóbb onnan törölni kéne. Hát az ember kíváncsi, és, és szeretné tudni, hogy hogy működik az ország, a, amelyikben él, és kik azok az emberek, hogy viselkednek, milyen arcot vágnak, milyen szó, szavakat használnak, horribé eddig, mit mondanak akik a, a tűz közelében vannak, és miután, mint erről már korábban beszéltünk, nem nagyon hívnak pár párbeszédre, beszélgetésre, háttérbeszélgetésre, nem nagyon mondják el nekünk a gondolataikat másként, mint a, a talking pointok által rendszerbe szerkesztve, Így aztán szerintem természetes dolog, hogy, hogy minden újságíró, aki, aki annak gondolja magát, igyekszik, hát levadászni, nem megszólítani ezeket az embereket ott, ahol tudja, hogy elő fognak fordulni. Hát lehetett tudni, hogy köcsén elő fognak fordulni. Szerintem természetes, hogy aki, aki kíváncsi arra, hogy, hogy Magyarországot kik kiknek van szavuk ebben az országban, azok az megpróbálja ezt, ezt, ezt az alkalmat felhasználni. Majd koncentrációban vannak, nem lehet minden három hétben megnyitni a, a, a várpalotát, vagy a mond már a dipusági parkot. Úgyhogy, úgyhogy, mert korábban ugye ott, ott készültek hasonló videók. Hát, hát ez van. Ebből főzzünk, kőleves van vacsorára. Lesz ebben változás, mert ugye tényleg föl fogok eshetni, mert ez nem, tehát ezek a leszólítások, ezek ugye arra nem alkalmasak, mint hogy egyébként ugye az ember valakivel beszélget, vagy készül egy, egy interjú valakivel, ez nem ugyanaz a műfaj. Ha... Hát de, de, de ott figyelj, megállt, én, amikor feljutad a figyelmet, mert én szabadság vissza szombaton, és, és nem láttam a, az Index videóját, de amikor feljutad a figyelmet, akkor én azt megnéztem. Ott voltak jobboldali oldali személyiség, akik, akik megálltak, elgondolkoztak, béltatták az újságírót arra, hogy hogy, hogy adjanak neki egy többé korrekt választ, és, és lehet vitatkozni azzal, hogy az Orbán kormány 8-ast, 9-est, 10-est, vagy a 10-es 15-öst érdemel. Ezek mind többé-kevésbé akceptálható választ. Maradjunk abban, hogy szá a egy, egy, terünket, pillanatra, vár, egy, egy, pillanat, arra, egy pillanatra várja szánsz még 5 percet? Ja, persze, persze. Jó, mert itt vannak szolgáltatások, és akkor utána visszajövök. Tehát, tehát nem, nem amiatt mondta, szóltam közöl, nem vagyok rá kíváncsi, hanem mert nem akarnék egy félperces fél okay. mondatot, amikor az kétperces is lehetne. Okay. Jó, rögtön előkerülök. Ajánljuk magunkat! Műsorajánlóink következnek. 114, 115, 116. 117 perc. A Civil Rádió majdnem 2 órás magazin műsora. Minden hétköznap 16 órakor. A demokrácia most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára a részvétel jelentőségére. Olyan példákat, küzdelmeket, mintákat és élettörténeteket tárunk hallgatóink elé, amelyek a erejét mutatják az összefokás szükségességét egyik -egy probléma leküzdésénél. héttől nyolcig itt a civil rádióban. Magunkat ajánlottuk. Műsor ajánlóinkat hallották. One thing I like about that girl of mine One thing I like about that girl of mine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 nem ijed meg az árnyékától? Eljátszva az úcska színjátékot. Nem! Meg? Én csak boltba járok, sajnos kocsvában már nem. Nem! Visszaszámolok. 100, 99, 98... Elég! És mire gondol, ki lehet az? Stimmel. Fiala, Kejfej Jancsi, Civil Rádió 98.00-án és interneten. Igen, lehet? Jó, nem kell agódni, egész életemben nem fogtálni. Ott tartottunk, hogy volt, aki válaszolt. Ugye itt kellett volna, ugye én nem küldtem el neked, vagy nem küldtem, nem volt róla szó, hogy elküldjem az egész beszélgetést. Valójában ott arról beszélt Rákai Filip, és erre utalt is egyébként Baranyi Krisztina az e-mailjében, hogy ő megértette volna Rákai Filipet, ha közben nem lenne mindaz, ami van. Ugye ő arról beszélt a maga oldaláról nézve, hogy őt hogyan csesztették a legkülönböző módon az elmúlt, nem tudom hány elmúlt ezt. Tört ki belőle. Amiben ugye az volt az érdekes, hogy ugye van kölcsönös irritáció, mindenki megmagyarázza, hogy az ő irritációja hogyan jött létre, én pedig ugye azon kívül, hogy megpróbálok rájönni, mi az irritáció oka, próbálnám azt megszüntetni anélkül, hogy közben újabb irritációt okoznék, tehát nem rontani akarok a helyzeten, hanem javítani, és már szinte az is jó a mai magyar sajtóban, ha egyébként nem romlik a helyzet, de egyáltalán beszélnek róla. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Igen, teljesen érthető van. Nem, ez azért nagyon fontos, hiszen amikor én tegnap beszéltem veled, akkor te őszintén és hozzád képes szokatlan módon én ennyire jól nem ismerek téged, azért nagyon kifakadtál a tekintetben. Tehát az, azt lehetett érezni, hogy ez annyira méltatlan, és ebben ugye az volt benne, amit egyébként ma már elmeséltél, hogy olyan mértékben nem kezelnek partnerként, hogy hadd ne kelljen neked már ezügyben magyarázkodnod még akkor is, ha egyébként nekem konkrétan ebben az ügyben igazamban. Veszek egy nagy levegőt. Hát én azt gondolom, hogy, hogy a népszava bántása, vagy a népszava bírálata, vagy, vagy mondjam, inkább a népszava indokolatlan bántása és bírálata, ebben a helyzetben hát, nem egy elegáns dolog. Igen, ebben próbáltam a... valamit korrigálni, mert ugye a, a dolog hűségéhez hozzátartozunk, hogy sóhivatalnak lett nevezve, amit nem tudom, 680-an olvasnak. E azt az embert, aki ezt mondta. Én azt gondolom, hogy ez számámas. Az a kérdés, hogy ezen hogy lehet változtatni? Hogy számítson, amit a név szava írt. Nem, hanem az, hogy, hogy, hogy ne az irritációt ne legyen... növeljék. Hát, hát például nem kell azt mondani a, a, a földön lévőre az éppen, hogy túlélőre hogy a nem kell, nem kell azon lovagolni, hogy, hogy pont, egészen pontosan értette az, a mi kollégánk az ott elhangzott egyébként hát teljesen egyértelmű mondatot, vagy, vagy, vagy szót. Én azt gondolom, hogy ha megadnák azt a minimális tiszteletet, ami egy... egy a, a, most Mit gondolsz arról, és csak hogy két emelette följebb menjek, amikor ugye a az kerénye az azt az mondta az a, a, a rónainak, vagy talán korábban is mondta, de a rónai féle híresült el ott az ATV-ben, hogy eddig erre lenget ki az inga, most arra lenki. Hát ugye, amikor jó, hát, beszélgethetünk a, a közelmúlt, vagy az utóbbi 20 év történetéről, de azért az tény, hogy, hogy ilyen jellegű egzisztenciális fenyegetés alá a, a, a nem kormánypárki sajtót még egyetlen magyar kormány sem helyezte 1988 óta. Ezt mennyire aktívan hát, élette meg? Mert ezt nagyon aktívan élem meg, hiszen minden nap azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk a, a, a népszavából egy, egy e, minél e, minél hatékonyabban működő ö, ö, céget csinálni, egy, egy, nem ellenszélben, ellen mert ez nem ellenszél, ez egy hurikán, egy, egy, egy, egy, egy harbi szembe veled, és próbálj meg talpon maradni, és próbálj meg a, a kollégáidnak lelkierőt adni, és próbálj és meg megy? azt a... Hát, kérdezd meg tőlük. Jó, is, honnan merítesz te Igen. Honnan merítesz te erőt? Szakmai erőt, mert hogy emberi erőt honnan merítesz, arra mondhatnám azt, hogy magáni, de szakmai uh, energiát honnan merítesz? Hát én a kollégáimból. Én, én a kollégáimból, ahogy, ahogy beszéltünk róla, én külpolitikai újságíró voltam a világ életemre, vagy a nagy részét az, az életemnek. Én ott sokkal magabiztosabban mozgok, és, és az, a, az az én terepem. Én sokkal szívesebben írnék cikket Amerikáról, vagy Oroszországról, amihez nagyjából értettem, vagy értek. De, de hát most, most más dolog van, és... és ö, ö, Hát nincs honnét erőt venni, mint az olvasóktól, akik még mindig pénzt azért, hogy elolvassák, amit, amit mi mondunk, mi gondolunk Magyarországról és a világról. És hát mi meg egymást biztatgatjuk és egymással veszekszünk, és egymással mosolygunk, és próbálunk, próbálunk közben nem hősies Felegni, jó, hanem beszélsz, jó beszélsz, hiszen uh, ugye uh, vannak dolgok, amiket megünnepelnek, uh, rossz dolgokat, kritikán szoktak megünnepelni, bár Magyarországon ennek is vannak uh, hagyományai. Közeleg az október 8-a, az, hogy ezzel kapcsolatban lesz -e népszabadságos megemlékezés, azt most nem kérdezem, de azt kérdezem tőled, <hül> hogy azért az többiekért az többé-kevésbé valószínűsíthetően nem érzi a hatalom, és valószínűleg arra hivatkozna, hogy nekik is megvoltak korábban a saját bajuk, hogy amit ott megéltek az emberek, függetlenül attól, hogy ma már népszavaszínekben vannak, azért az nem oldódott meg, csak is kizárólag abból adódóan, hogy az egzisztenciájukat megtarthatták. Ugye annak a feldolgozása, szülesen akárhány könyv a Murányi tollából, vagy a Pető tollából, vagy bárkinek a tollából, az nem ö, megoldás azokra nézve, akik ott, Hát nem is magukra lettek hagyva, hanem az, szó fizikai értelmében el lettek gázolva, és esélyt se kaptak arra, hogy ezen változást legyen, és az, hogy aztán hónapokkal később az archívum megnyílt, és ismét tapasztalható volt, hogy a népszabadság nem egy nem létező intézmény, hanem hogy annak volt múltja, azért az nem egy olyan dolog, amit az ember el tud felejteni. Hogyan lehet ezt valakinek a tudtára adni, hogy nem kell feltétlenül a donkanyart egyfolytában egybevetni a, a, a, a zsidó áldozatokkal, és hogy legyen a két oldal, vagy a két oldal sajtója egymásra úgy tekintettel, amire most azt lehet mondani, hogy valamit ittam vagy ki tudja milyen szer hatás alatt vagyok, mert, mert egyébként... Nem, nem, ez teljesen normális felvetés. Mondjuk, mondjuk hogyha, hogyha a politika úgy dönt, hogy bezárja a, a legjobb és legnépszerűbb és legnagyobb magyar újságot, akkor nem kell kára rendeni rajta nyilvánosan. Mondjuk ez egy ilyen gesztus lehetett volna. Volt, aki, aki számúra a legemlékezetesebb érte, dolog az valójában nem is a népszabadság megszüntetése volt, hanem mindaz, ami Brüsszelben Halmai Katalinnal történt. Abban, igen, igen. abban téldául, testesült téldául, meg nekem igen. az egész történet. Igen. Az a, lekezeli, az a, az a bíjséges lenézés, ahogy, ahogy, ahogy a az újságírókkal... De te abban tudsz a tekintetben mit kezdeni, hogy valaki, ugye ez egy rossz szó, de tökéletesen kifejezi, hogy horvátban meg rászolgáltál. Mm. Mit kezdesz Ö... azzal, hogyha valaki egyébként ezt vágná hozzád, mint követ? Mm. Függetlenül, nyilván hogy te erre kezdeni, nyilván, azt, hogy nyilván, személyesen nem. Nyilván megkérdezni, hogy mivel. Megkérdezném, hogy, hogy, hogy mivel szolgáltam rá, de... de... De tételezzük föl, hogy, hogy, hogy, hogy a népszabadságot 1990-ben az Antalkormány bezárta volna. Ugye akkor, akkor egy más helyzet lett volna, de jó, az élet más területen is sem így történt a rendszerváltás Magyarországon. A népszabadság az túlélte, és piaci alapon talpra állt. És az, hogy, hogy így véget lehetett neki vetni, az, az nem a mi itt 81-néhány fős társaságunknak a, az egzisztenciájáról szól. Persze mi ezt e, e, személyesen is így éljük meg azért, de, de ez egy figyelmeztetés az országnak, hogy itt gyakorlatilag az történik, amit egy ember akar. És amíg ez így van, addig ez nem demokrácia, és addig, addig, hát neked, nekem, nekinek van ebben valami Jó, dolga. Jó, igen. Hogyha 90 hogyha, hogyha, hogyha ben másképp alakultak a események, akkor nyilván okay. most is másképp Re rendben van, de, de végül emberi nézzen, magamból indulok ki, ha most halnék meg, akkor azt tudnám mondani ebben a pillanatban, de bár akkor a mondatot is lenne befejezni, hogy hogy volt olyan periódus, amikor megsavanyodtam, a sérelmeim olyan mértékben vettek rajta merőt, hogy nem tudtam normális mondatokat mondani. Ez megszűnt. Az elmúlt időben nem sok jó dolog történt velem munkailag, de ez se tudott már engem megkeseríteni, független attól, hogy az emberben milyen érzelmek voltak, de ilyen hatásban nem tudtak elérni. De azt folyamatosan mondtam korábban, és most is, hogy azért azt nem gondoltam volna, hogy a sérelmi politizálás, és amely sérelmi politizálás egyébként nem csak politizálás, hanem ez a pistike visszarugott, tehát, hogy ez a hétköznapi életünkre is kiható sérelmi létezés, ez ilyen mértékben tud generációról generációra öröklödni, hogy vajon az de, én... de, de, de, de nem érzem ironikusnak, hogy ők vannak megsérve? Nem, nem érzem ironikusnak, mert én számot vetettem azzal, hogy én miben voltam ebben vétkes, és a sérelmi politizálásban az a legborzasztó, hogy ez annyira szubjektív, hogy abban nem lehet ítéletet hirdetni. Csak az a kérdés, hogy ez a sérelmi politizál, hogy ne tudnám megérteni őket? Tudom. Tehát tudok az ő fejükkel is gondolkod, nem tudok, de megpróbálok. Én csak azt én érzem, hogy ez így ebben a formában tarthatatlan. És mégis azt látom, hogy ez a tarthatatlan állapot... Hát aki változhat, ha rajta, az változhasson rajta. Hát én nem hívhatom föl a, a, a minisztereket, hogy változtassanak rajta. Ugye nekik kéne úgy érezni, hogy, hogy hát jó, ugye, mi vagyunk, ha már ők vannak hatalomba, de azért, azért valamit segítsünk ezeknek a szerencsétleneknek. Egyébként, ha már visszakanyagok egy másodperc, az állami hirdetések megjelentése bizonyos ellenzéki média, médiumokban azért, azért Hát lehet úgy is tekinteni rá, hogy egyfajta ember annak, hogy az nem hiheti a végtelenségig egy irányban. De egyébként saját magadban, tehát én mindig mértem magamban, akkor is, ha nem sikerült egyébként megszüntetni, hogy milyen módon szól belőlem egy korábbi sérelem, és az embernek a tiszta agyát mennyire tudja visszanyerni. Te érzékeled saját magadon az, hogy mennyire befolyásol. Hát persze, Persze, persze. Amikor kicsit kiabáltam veled, akkor... akkor, akkor, akkor... Ez én ez teljesen megértettem, de, nem, de, de, én ezt, de én ezt nem vettem egyáltalán rossz néven, sőt, a magam ugye megtisztelő is, hiszen egyébként, ha nem ja, így tört, hogy szól, hanem de, a helyzetnek... Én ezt, én, e, én ezt értettem. Jó, nem azt mondom, hogy legközelebb innen folytatjuk, de már akkor legalább nem kell elmondanod a múltat. Én, eh, ha okay. két, két hét múlva elmegyek a kormányinfóra, akkor ezt szóba fogom hozni. Nem, mint hogyha azt gondolnám, hogy ettől, Uh, hirtelen minden megváltozna, de legalább el fog hangozni pont. Ennyi. Köszönjük szépen. Nincs mit. Ugyanabból okay, élünk. Yeah. Szervusz, Horváth Gábort, hallották, a biztos, megbizott szerkesztőjét. Én fél tízig maradok, amennyiben nem telefonálnak, addig itt kitartok, mondván, hogy hát ha reagálnak az beszélgetésekre, vagy bármiről beszélgethetünk, tehát végül is, az mindig nagyon hülyén, ha ezekben a megbeszélés műsorokban legyenek azok délután vagy délután, hogy már nincs ott a riportalany, és akkor most utóla megbeszélik, hogy hú, hát ez a hurvát Gábor, ez egy milyen utolsó senkiházi, vagy milyen nagyszerű, de ez már, uh, neki nem, de ezt már csak utóla fogja ő megtudni, amikor egyébként uh, valaki el fogja mondani, hogy Te, figyelj, Idéj véget a veled való beszélgetés, és akkor milyen telefonok voltak, futtál, hogy ez miért nem, akkor kérdezte meg tőled a fia le, és miért akkor volt olyan bátor, amikor egyébként már nem voltál ott. Tehát mondjuk korábban én is csináltam. Tehát csak, csak hogy érthető legyen. Én például nem egyszer csináltam ilyen műsorokat. Nem gondolom, hogy rosszul tettem, de nem biztos, hogy jól tettem. Tehát amikor azt mondom, hogy sérelmi politizálás, én a magam részéről ez ügyben, hát igyekszem magammal meglehetősen kritikus lenni. Nem biztos, hogy sikerül, de mindegy, sok beszédnek, sok az alja. 061, 489, 0999 és 0630, 677161. Keresek valami zenét, aztán önök jönnek. Ha nem telefonálnak, én bíziste haza megyek. Pontosabban mondom, valószínűleg 20-ába, de még előtte elmegyek máshova is. Szeretnének beszélgetni velem? HVG-ben volt, hogy ott egy másik ember azt kérdezte Szűcs verse kapcsán a fideszes potentátoktól, hogy Orbán Viktort milyen állathoz hasonlítaná. Ez a mostani helyzet, ami kialakult, ez olyan tívutakat eredménye, hogy nem vezet sehova. Ugyanakkor legutóbb ez a Divided Country, amit az HBO-n adtak, az számra egyértelmű sugallata volt annak, hogy aki hogy a mai hatalomgyakorlás az, az így működik. Korlátozottan szóba állni és a social médiát is lehetőség szerint abba az irányba hajtani, hogy habosítson. Ami ennek a műsornak a történetében nem pontosan ugyanazt jelenti, mint, mint. negyed tíz lesz Másfél perc múlva önökön múlik, hogy a mai műsor meddig tart. 061 és egy. 06 A tegnapi Neumann féle kérdés, az a déli kérdés az volt, hogy, hogy Orbán Viktor hasonlít-e a kobrához, vagy valami ilyesmi. Szóval ez a hávégés kérdés tovább vitele, vagy én nem Hát tudom, ez, hogy ugyan, ez ugyanaz, ugye volt a Szőcsnek egy blődlie, amire mindenki úgy ugrat rá, hogy na akkor végre nem tudom, és akkor ezt kérdezték. A, a Szőcsféle verset nem ismeri. Jó, hát ha megkeres az interneten, akkor legutóbb érték egy amit végigvette Aha. a kormányt, semmi jelentősége nincs, de annyira lehet, hogy ezt használják trambulinként, Aha. és most így közelítenek a, Tehát az egészben van valami infantilis, de egyébként ugyanarról a tőről fakad. Igen, a tegnapi kérdés az ezzel van összefüggés. Értem, de hát hogy a Neiman-féle kérdés, is, mert hát néha olyan, hát, vagy hát vagy vagy nem is tudom, milyen szót érdemel ez. A... Nem szeretnék ez ügyben minősíteni. Ha nagyon nagy képű lennék, akkor azt mondanám, hogy addig örüljenek, amíg én nem teszek fel hasonló kérdéseket, de én most már nem fogok feltenni hasonló kérdéseket. Szerintem annak idején föltettem és hamarabb hagyom abba semmit, hogy ismét feltegyem őket. Megkérdezték legutóbb tőlem, hogy elmegyek el szavazni, és ha igen, akkor kire szavazok, és mondtam, hogy nem biztos, hogy elmegyek szavazni, de ha elmegyek szavazni, akkor lehet, hogy a Fideszre fogok szavazni azért, át, ha megváltozodna, de minden a Fidesz megváltozásában nem hiszek, ennek következtében könnyen előállhat az a helyzet, hogy miközben képet akarok önöknek adni saját magukról, 2018-ban ismét nem megyek el választani. A Momentumról ma már más véleményem van, mint ami korábban volt. De azért nagy szerencsej 2018 április. Sok szempontból szerencsés. 061 48 Kogy már a hívét annak, hogy a 98 0 van fiala. És hol hallják a fiat, és hol nem? És hol merre mennyi? Mennyi 30! Kettő perceat megyek 10. szeretném elmondani önöknek, hogy habár például az én márciusi búcsom az előző rádiótól nem volt teljesen problémamentes, azzal kapcsolatban sincs bennem egyszer Sajnálom, ami történt. Szomorú a szívem, most senki nem telefonál. beleértve hogy a zene jó, tehát ha valaki csak azért hallgatja, mert a zene jó, azt is meg tudom érteni. Én korábban azért nem voltam annyira higgadt, mint amit például képes voltam tanúsítani Matyi Dezsővel kapcsolatban, aki súlyosan megsértődött rám. ű rám! Miközben én gondoltam neki bíráló szavakat mondani, de alapvetően a múlt miatt azt gondoltam, hogy nem, de amikor megkérdezték legutóbb tőlem a budajosi virágpiacra, hogy mikor írok új könyvet, hát akkor... Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Kovács Piroska, jó reggelt! Csakoron. A szavazással kapcsolatosan én úgy megyek el szavazni hogy üres papír dobog be. Mert? Az is. Egy, egy, azért szavaztam, de azt jelzem, hogy, hogy, hogy, hogy nincs, nincs vélemény. Tehát nincs olyan a, a választások között, amit nekem megszerel. De szomorú dolog ez nem hiszen egyébként választani van, bon, van, bon, de ma az igazi ellenzék, aki egyébként élni is akar, tehát aki nem, nem nyomorodik be az ellenzékiségbe, az szerintem nem úgy, mint a bándormadarak, mert azok ugye az időjárás okán, de azok elmennek. Tehát itt egész egyszeren úhatatlanul az a küzdelem, ami folyik a jelgi kormányal, amely ugye mérsékelten áll szóba állampolgárral, sajtóval, megnyomorítja az embert, és pótcselekvésekre készíteti. Hát ez szerintem nem pótcselekvés, amit én teszek. Én jelzem, hogy én a, a, a, a felkínáltak közül nem felel meg nekem egy sem. Ebben nem feltétlenül értünk egyet, de értem, amit mondott. Valójában a kérdés nem Moszkva vagy Brüsszel. Az igazi kérdés menni vagy maradni. És önmagában azzal a tényel, hogy én maradok, függetlenül hogy már nem vagyok az a korosztály, amely alapvetően elmegy, én azzal szavazok. A maga módján hazafi vagyok. Nem két efépsilonnal. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Többszöden fogok este Omogyi Zoltánnal, ha minden igaz, teljesítek szolgálatot a hírtévében. És mérhetetlenül figyelmes volt a káván Olga, akinek elmeséltem két-három héttel ezelőtt hogy milyen változás fog következni az életembe, és hogy megköszönném, hogyha erről beszélhették, mert hogy pénz a fejben nincs, és a magam módján szeretném népszerűsíteni azt, hogy ismét van Kejfej Jancsi, és... Míg, mielőtt sorra kerülne ez a beszélgetés, vagy sor kerülne rá, itt a nagy nyilvánosság előtt szeretném megmondani, hogy... Az a gesztus, amit ezáltal ő gyakorol, beleértve egyébként a televíziót, ami ezt lehetővé teszi. Nem tudom, hogyha nem lenne só, azt jobban hiányozna a világból, mint hogyha a gesztusokat kivonnánk belőle. Én azt hiszem, a sótlanságot azt jobban elviselem, mint a gesztustalanságot. Önökön múlik, hogy ez a műsor 6 perc múlva befejeződik-e, vagy sem. 06148909999 és 0636771161. Tegyet kínálok, Lázár Kati vagyok. Véletlenül meghallottam ezt a műsorukat, magabiztosan be is nagyon tetszik. És hát csak egy pár szót szeretnék mondani izgulok is, és ehhez szeretnék fűzni valamit. Miért izgul? Na erről van szó. Szerintem azért nem hívnak hívják magát, mert félünk. Mi a fráztonyod? Én nem harapom meg magát. Igaz? Nem Én... magától, dehogy magától, a helyzettől. Magának, nem, nem. Magának mi a foglalkozása? Én színész vagyok, de azért betanult szöveg. Jó, de azt tudja, hogy a barátnő múltkor ült ön mellett a buszon. És az unokájával volt. Igen. És hosszan írt nekem, ha gondolja, akkor felidézem, teljesen Igen. oda volt magát. Ma, mi nagyon őszinte híve vagyunk az egész családnak, beleértve a maga lányának, és számtalan férje egyikének, akinek az unokája valószínűleg önnel volt. Most meg fogom keresni. Jó. Mert csak ez a híruságom, mert szeretek híres emberekkel beszélgetni, de ez az én sznobizmusom is én még soha nem telefonáltam egyszer a klubrádióban vagy kétszer voltam de nem ez a lényeg én szerintem hát én most még mindig remegek <gül> Hogy én most vettem a bátorságot és betelefonáltam Szer amekkora félelem van bennünk akkora félelem Jó, de besz... beszéljünk egyes szem első szemében. Uh, hát miért van... de, de önben miért van a kodalom nem úgy van, hanem, hogy ja, van egy kicsi, de nem, nem attól, hogy esetleg dádáz majd a rendszer azért, mert én most felhívtam a civil rádiót. Nem, hanem, hogy megnyilvánulok, és szerintem Ezt mondok. Ez nagyon fontos, hogy mindig félünk, hogy De Maga, maga egy normális kaposvári színész volt valamikor, nem? Most is az vagyok, normális hát a, kaposvári hát színész. És a, annak idén ott kaposváron nem fért az Aser mellett, meg a Gotár mellett. Én, én nem féltem, és most se félek úgy, betelefonálni a civil rádióba félek, de még sose csináltam. de ide, az, az, az, az arról szól, hogy a betelefonálás, nem pedig a hatalom. Igen, és de nem, hogy mit fognak nem, nem, nem, nem, ez tényleg kicsi ügy, ez nem érdekes. Valami, valami zavar, valami aggodalom, valami szokatlan kiállni azért, amit úgy, úgy, vállalok, amúgy. Ott jelen lenni, ez, és ez, ez nem vagyok egyedül, amikor a számot számothatnám, akkor erre gondoltam. Na, de végül is megendereltem magam, és hát nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan telefonálnának, és maga erre válaszolna. Én nem ismerem magát, de örülök, hogy van. De én ismerem magát. <gül> Jó van. Hogy van? Hogy van a dereka? A csípő? Én térde, izület, rengeteg izület. Hát nézze, játszom sokat. És ez állati jó, színpadon nem fáj. Önnek hány a civilben, van? civilben impotens, hogy egy kicsit ismeri ezt a régi viccet. Nem állítanám, hmm. hogy van a vicc? Ajaj, nagyon rosszul mesélek viccet, de elmondom, hogy a színész csodálatos és férfias a színpadon, és akkor egy csaj beleszeret, és Jaj. akkor elmennek együtt. És de a, a, a darabban mindenkit megdúg, meg, meg odaval, meg nem tudom, és a, a kiderül, hogy nem működik a férfi, és kétség, pedig a nő csak akkor mondja, na most most le a rosszul a poén, hogy civilben impotent. Hát igen, de civilben impotent. Azt akartam meg kérdezni, ön hányszoros nagymama? Egyszeres. Egyszeres? És a barátnőm Egyszeres. kivel látta, bemutatja az unakáját? Keresztes Andor. Most van iskolába harmadszor. Ő az Adélnak a gyereke? Adélnak és a Keresztes Tamásnak. De abból az derült ki, abból a történetből nem találtam meg az e-mailt, hogy maga egy aktív nagymama. Ö, amennyire bírom. Amennyire, azért nem vagyok igazán aktív, mert ha van dolgom, akkor tartalékolom az energiámat. Ugye nem húzták most ki az Adélt? Nem ő lesz jövőre. Mi? Hát ebben a Máté -féle osztályban. Ja, ebben az Alka Mátéban? Igen, igen. Uh, ki is lesz? Na nézd, a cukorbarzsi. A cukorbarázs És el is megy? Én mindig oda megyek. Nem, nem, nem legyen. maga. ugye voltak már olyanok, hogy úgy készültek róluk színdarabok, ők maguk személy, és nem is voltak jelen. Ez két két... Egészen furcsa drága gyerek ott az osztályban, akikről nem volt. Nem, hülye vagyok, a fenyőiván lett. Igen. Az el fog menni, az, az most el fog menni, szerintem. Hány éves a hülyök? Mármint az unoka? Hét lesz. És mi lesz, ha nagy lesz? Olyan büszke vagyok, hogy mertem Azt... telefonálni. <gül> <gül> <gül> Olyan <menni> Igye, <gül> nekem, nekem és de én azt gondolom, hogy ennél azért vannak nagyobb, tehát szerintem azért, azért ennél vannak nagyobb bátorságot igénylődött. Hát, most ez kellett a, nekem a leges leges Ön egy mennyire a... politikus alkat? Uh, igazságérzetem ön, van. Ön egy potenciális csákányi Eszter? Mégül hát, hát, hát ott semmi, hát ő meg a kulka, ugye, akik mindig ott a színpadon. Mint izé? Hát mint izé. Tudok Nincs tévém, semmit nem tudok. De ilyen tömegdemonstrációkon elvállalták a... Ja, hát ez a betegségem, az izületeim miatt erejé nem vagyok képes, hogy áldogáljak. Nem. A... És mendegélni nem. se szokott? Nem. Valamit azért néha elmegyek -e a gödörnél, meg, meg mikor van valamilyen megmozdulás, és valamit fel kell mondani. Most is találtam egy állati jó szöveget, eszembe jutott most, hogy hallgattam magát. Úgyhogy ezt is valahol el fogom mondani. Szóval ilyenkor elmegyek. De én mindenáron aktivismakért nem tudok. Az, akkor nem. Akkor nem igaz. Hanem én ezt így érzem. Mennyire elégedetlen? Hát ezzel a borzalmas, merev, sértett, önző, olyan, mint amikor én gyerek voltam, és volt egy banda a cínteremben nagybányán. Igen aki bármikor mi jól játszottunk, oda rohant, szétrombolta, elvette, és még vert is. És boldogtalanná tett bennünket. Ahelyett, hogy jött volna játszani. És kíváncsi lett volna. Jó, a értem. szó átvit értelmében, vagy a szó konkrét értelmében önt hogyan boldogtalanítja el az, ami most van? Jaj, most már már kezdünk politizálni. Na várjon, hogyan volt úgy boldogtalanít el, hogy én a Várkertbazár környékén lakom. Uh -huh. És nem tetszik a Várkertbazár, nem tetszik a házam, amit úgymond felújította, közben pocsék lett, és hamis, és a nemes dolgo, a, a műemlékház, és az, ami műemlékét tette, azt elvitték, és azt gondolom, hogy, és zajos lett, és ilyen vigalmi negyed lett itt a környéken. Azt gondolom ezzel, hogy minden csak kül és felszín és nem, nem lényegi, nem, nem jónak. nem jó minden, minden beton nincs mind fa sejt sepesten Kiírják, ne haragudjon már. Én ezt ez értem, ez, ez de ez nem, ez nem csak az elmúlt éveknek a vívmánya, tehát ez úgy igen nem. Nem úgy értem, nem úgy értem. Hát rengeteg fát vágtak most is ki, és hogyha, megmondom ebben a legjobban mi fáj? Mikor jövök a Dózsa Györgyúton, vagy a francia tudja, ahol vonulni szoktak régen, ahol igen. a Honvéd is volt. És ott megyek a két botommal, és azt látom, minden egyes nyomorult csálépván, hogy a, milyen műanyag papírra ráírva, hogy a kormány, nem tudom hány ezer fát ültetett a fővárosnak. Hát mi a francnak ez? ez? Miért kell ezt írni? Nem tudom. Nem tudom Há, miért? Ez közben szarfák, Pusztulnak el egy csomó. Még erre nem is kéne büszkének lenni. Ez egy ilyen dicsőségtábla. Azt árolja el nekem, hogy ön sose fog... Tehát ön, alapvetően semmi közem nincs hozzá, de a személyes kíváncsiságom, hogy ez egy betegség, vagy kor, vagy miért nem dobhatja el egyszer még az életét? Nem életében. akarom, nordic walking. Ez nem igazol. Ja, jó, jó, jó, akkor jó, akkor jó. Nem, jó, mankó, jó, nem jó. Jó. Megmondom, jó. mi történt. Akkor sántikáltam, de nem volt baj. Na de közben a szememet megműtötték, és a műtét nem sikerült. Így most csetleg botlok. Na most nem akarok elesni, és kitaláltam, hogy nordic -hozom végig a város. Szórakoztató lehet. Azt árulja el nekem, hogy Lázárkati Kati személyesen hogy éli meg az öregedést? Sosem volt ezzel bajom, még akkor sem, amikor elkezd az ember ettől a 40 éves korában, negy igen, félni. Hadd ha legyek kellően és... félreérthető, múltkor a barátnőmmel megnéztünk számtalan filmet, és aztán valahogy rátaláltunk a Megáll az időre, és ott megállapítottuk, hogy a Jordán, akivel ugye viszonylag gyakran szoktunk találkozni, mert a közelben lakik. És önnek akkor azért... maga zuglói? Nem, a barátnőm zuglói. Ja, jó. Mi két lakiak vagyunk. Nem, az, én, az én magánéletemnek a biztonsága az, hogyha velem senki nem költözik össze. De a dolognak az a lényege, hogy... De én a maga lányát is ismerem, mert a maga lányát meg egyszer még a, a 90-es években leszólított, vagy ő szólított le, riportot csináltam az Asztóriában, és ő hajléktalanokat támogatott, és akkor derült ki, hogy ő a Jordán adél. Szóval, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, hogy a Jordán egészen másféleképpen né. Tehát, tehát arra a Jordánra még azt se biztos, hogy azt mondtuk volna, hogy az a Jordán ugyanaz, mint aki, aki most van. Azért kérdezem öntől, hogy, hogy az öregedés, mint olyan, a, a, a, a, azt, azt ön hogy éli meg, amikor meglátja magát a tükörben? Én, én a belső tükörben állati szépnek látom magam. A tükörben, hála istennek, rosszul látok, tehát alig látom magam Jó. Van, amikor például múltkor megnéztük az Adélt, a, a Tamás is ott volt egy csomóan, a, a Tamás fia is, elmentünk a koncertre, a Puszi koncertre és itt kicsásztam magam kifesztettem magam, beléptem, még táncoltam is és nagyon mondták és akkor érzem, hogy jaj jól nézek ki milyen jól nézek ki ezek ilyen, még így 69 évesen is ilyen jó időszakok, hát van ilyen vagy ilyen pillanatok inkább de mit akar kérdezni ezzel? nem akarok semmit sem kérdezni ja. Besz, beszélgetek jó <laughs> van én alapvetten azért beszélgetek mert kíváncsi vagyok hát akkor jó, hát amit hm, tudok. A mai Válasz nap az mit olta. hoz még? Mai nap? Aha. Elmegyek úszni. Hova? Én a Rudasba járok. Uh -huh. Én a fog fogok elmenni úszni, igen. Hát az a baj, hogy amit nem ismerek, az nekem más szinte Azt nincs. megértem. Igen. Igen. igen. Nem úgy, igen. hanem nem is lesz. Igen, rendben van. É, Ön milyen uh... úszás nemben úszik? Hát most már kezdem kihagyni a mell. A melben háton, gyorsban is tudtam, de most miután az egyik vállam gyenge, már a gyors nem megy, mert mindig fuldoklok. Az nem fasz, jó. Hát, hát a tuti. Igen. De azt meg unom. A mellett szeretem a legjobban. Igen. Akkor mondok. Na, és akkor még mit kérdelsz? Mit, mit mond Még ne? a mai nap? Hát a mai napból fél tíz múlt hét perccel, abból Igen? még hátra van 12 óra, 13, tehát majdnem 14 óra. Hát kell ennyi mindent hoznia. Olvasok, Rádiót hallgatók. Ma, ma lesz színház? Nincs még, nincs, nekem még van egy kicsi idő, mert is akar még menni, még valahova egy kicsit uh, nyarótól uh, őszölni. Na. És hova? Ha nem tudom. Egy jó kis helyre, ahol megközelíthető, nem emeletes, és van egy úszódája, meg masszírozója, keresek egy ilyet, csak az internetet se látom, már azt se használom. Nem is voltam jó internetet. Hát van most már kettőt, hogy egymásra teszem. Büszke vagyok, hogy felhívott ebben, majd föl mindenkinek várni. Ez Este elmondom a hírtévében. Nem is helyem, ne, de elhozom az a vannak. Örülök, hogy nagyon büszke vagyok én, hogy telefonálhatom. Hát akkor kette vagyunk büszkék, viszont hallasz. Jó, viszont hallasz. Hát ezt a Honpola hallotta? Honpola hallottad? felhívott a Lázár Kati. Háluk. Én meg annyira oda vagyok, hogy Lázár Kati fölhívott téged, Ezt, és képződre 620 mondjam el, hogy 1982 szavattán, amikor én még szénkvétésként Kaposvárost fotóztam a családokat, és a Dorottya szállóból éjjel egy órakor átmentem a színházba, mert tudtam, hogy ott próbálják Szobori Dezső hermerintű darabját, amit Gotár Péter rendezett, és másé Gábor és Vás volt a főszereplő, és a színházi büfri, ami a színház oldalán volt, oda bekopogtattam, hogy ő valaki engedjen már be engem a próbára szépen fönn leülnék éjjel egykor, és képzeld el, Lázár Kati és Jordán Tamás ott kéz a kézbe jöttek oda, és segítettek nekem, és elintéztek, hogy nem, nem else. Nem találta meg a honpolának ezt az e-mailjét, de már hát, válaszolt már a, a, a, a kérdésemre, uh, fél percenként küldözgetett nekem e-mailt vagy SMS-t arról, hogy a Lázár Kati hogyan énekel és beszélget az unokájával. Ez egy csoda ez a színész. Csoda, még ma is. Úgyhogy ott hmm. teljesen oda vagyok, hogy körülni, oda, és ezért kell te. Te sokáig... Hát ha -ha hazudnák, ha tagadnám, hogy ez ilyenkor rám nem hat jól, tehát ez, ezt, ezt nem állítanám. tehát És azt se tagadnám, hogy a sznobizmusom az megmarad tízes megmaradt tízesnek. Jó reggel. Jó reggelt, a műsor a szervezetben. Itt van, benne van. Jó reggel. Egy tíz perc ezelőtt mondta a úr, hogy menni vagy maradni. A, az ilyen beszélgetések mondják azt, hogy maradjunk, vagy tartsunk ki. A igen, nem tudok mit Legalábbis mondani. Legalább nekem. Igen, jó reggel. Jó reggelt kívánok, az egész családot imádom, és nagyon-nagyon köszönöm. Nem nekem Ez a Lázár Katinak köszönját. Ugye ez egy olyan rádió, ahol én nekem nincs azonosító. Tehát hogyha nekem most meg kellett volna kérdeznem a Lázár Katitól, mert ugye csendben lelophattam volna a gépről, mint az előző rádióban a telefonszámát, de itt erre nincs mód, tehát fogalmam nincs, hogy nem tudom visszahívni. Jó reggelt! Mind én a Lázár Kati lennék, én biztos elégedetten konstatálnám, hogy én önmagában ebből az egyetlen telefonnal, amilyen telefon hullámot tudtam kiváltani. Amire én például teljesen alkalmatlan voltam korábban. De hát ez így van. Kilenc óra 40 perc van. Bárki más. Mikor volt Krisztáza, amikor küldted nekem az e-maileket? Akkor felolvasom őket, ha megtalálom. Nem találom őket, nem tudom miért. azok e-mailek voltak. 061 489 099 és 06 Tudják, annak mérhetetlen jelentősége van. Tehát egy színésznek is biztos fontos az, hogy amikor kinéz, hogy akkor sokan vannak ki a nézőtéren, vagy sem, ami egyébként még nem jelzi azt, hogy tetszeni is fog. De ugye itt a csatornaváltásnál az, hogy az ember hány emberhez jut el egyáltalán, otthon nem beszélhet az ember seprő nyílben. Jó, rendben van, azt mondta Kriszt, hogy nem olvassam fel, nem olvasom fel. Jó reggelt. reggelt, hát én most már lassan több tíz éve hallgatója vagyok, és időnként vannak ilyen telefonok, amik, amiket nem tudok megfogalmazni, hogy milyenek, de ilyenek, mint a Lázár Kati volt. Hát a, itt az új, új időszakban szerint viszonylag gyorsan bejött az első év, én meg önövülöttek. Hát még én. Jó reggelt. Jó reggelt, éppen megérkeztem valóban, és ki akartam szállni az autóból, mikor Lázár az telefonát, és annyira örülök, hogy itt maradtam, és nagyon köszönöm. Tényleg <gül> ne köszönjük. Jó, nézze, egyetlen egy dolgol, dolognak biztos, a következménye. Tehát itt ma nem ülök kisebb lelkesedéssel, mint ültem a másik rádióban, vagy az azt megerőzőben. Ugye azt mondtam, a honpolá... Ja, azt mondtam, a hompának nekem is azért már vannak testi bajaim független, hogy nem szeretek róluk beszélni, mert az ember hiú meg egyebek. De azt mondtam nekem a hompola tegnap, hogy ne felejtse el, hogy pénteken mit mondtam, és kérdeztem túl, hogy miért pénteken mit mondtam, mert ugye már feledékeny is vagyok, és azt mondtam. Amire visszaemlékezteted, hogy ami egy évként fájt, azt műsor közben nem éreztem, és e tekintetben tényleg olyan vagyok, mint a színész. Amikor fent vagyok itt az éterben, akkor csak és kizárólag arra összpontosítok, és ha levágnák a fél lábamat, lehet, hogy csak műsor után véreznék el. Igen, és ez egy nagyon nagy adomány, hogy ilyen munkája van, és akinek ilyen munkája van. Én, igen, nem fogok önnel vitatkozni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ezt nem tagadom. És azt se tagadtam sohasem, hogy az a befogadás, ami végül is itt bekövetkezett az elmúlt időben a civil rádióban, annak a jelentősége tízes-kálan tízes. De ebből a szempontból azért ha, tehát nem vagyok olyan, mint régen. Tehát nem az fontosabb, hogy kárhoztassak bárkit az ügyben, hogy miért nem fogadott, miközben fogadtak. Tehát ebben például biztos nem vagyok olyan, mint régen volt. Anyukámnak is azt mondtam, hogy öreg kutya igenis tanul kunsztokat, és ezt magamra is értem, és önökre is bárkire. És mindenkinek van kora. 061 és egy hat egy Hello, Nagyon jó a műsor, és és meg az önnek kérdésem, hogy ki a, kinek a szól most. Itt felváltva, tegnap megvettem a Linkin Parknak a legutolsó lemezét, és akkor azt gondoltam, hogy elhozom a Linkin Parkokat, meg elhozom a Sandgárdent, a Krisz a, a Ez az volt itt ebben az időszakban, most már szól. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, minket. és visszatér a Linkin Park itt a végére. A Linkin Park, amit a Soproni fesztiválon a lányom átaludt, később ment ki a fesztiválra. Hármiért tíz van. És látják, hogy mennyire szemérmes vagyok. Ugye amikor a Lázár Kati betelefonált, és kiderült, hogy ő az a Lázár Kati, akkor nem arról kezdtem el beszélni, hogy így, úgy, amúgy, hanem hogy a Hompola mit írt akkor róla, amikor mellette volt a buszon. A hárítás az mindig kifejez valamit. Follow, I am not a fortune or same you the Funky, opositív, lazy, from a punk, já, da, stop trying catch up, motherfucker. 0 1 4 és 0 egy 14 éven aluliaknak nem és felete és csak igen korlott, korlátozott mértékben ajánlott műsorban. Bárki, akárki, akár mivel. Beleértve, hogy azért lássák be, hogy kevés olyan hely van, ahol az ember bármiről beszélgethet, beleértve, hogy egyébként élevele vagy sem. Mondhatnám, hogy milyen témák vannak, és ahhoz lehet hozzászólni, de ember úgy nem beszélget. Az ember leül az asztalhoz, a családjával, és azt mondja, a következő témákban ajánlok akkor beszélgetést. És akkor a gyerek azt mondja, hogy apa ne haragudjál, a múlt heti témához is hozzá lehet szólni. apát akkor hétfőn mindig helyettesíteni egy másik ember. 06148909999 és 0636771161 9 óra 49 perckor minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A notabilitásokkal valószínűleg a szeptember 17-ével kezdődő héten találkozhatnak Gyurcsány, Duronelli, Elsimon, Navracsics, Gulyás Gergely, és talán a Botka, majd meglátjuk egy méltó statike. Ő volt az egyedüli, aki azt mondta, hogy rendszerességgel nem. Jön vissza a Városliget, jön vissza Csepregi. Akkor már kevesebb ilyen nap lesz, amikor azt mondhatom, hogy szabad a gazda. Jó reggelt! reggelt. Nagy nem jön vissza? Naiman Gábor sose volt ebben, és abban nem. A hiszteli tudós. Igen, a, ne, a nemes Gáborról beszél, Múltkor, de nem. Ja, vagy igen, igen. Én nemes Gábor fölhívtam, és megkérdeztem tőle, hogy hogy van, mert régen hallottam. Azt sem kérdezte meg tőlem, hogy hogy vagyok, szerintem nemes Gábor nem lesz. Tehát nem, nem hiszem, hogy lenne miért, amiért a utána. Mm -hmm, akkor nem javult a viszonyuk. Hát olyan mértékben nem. Néze, én mindent elkövettem, ennél többet nem tudok, nem is akarok. Show you now. Pack it up and disappear Cause you can't come back around here Good Me what I've gotta do. There's no getting through to you. Lights are on, but nobody's home. You say I can't understand, but you're not giving me a chance. When you leave me, where do you go? Hoppola szokta azt mesélni különböző emberek kapcsán, hadd ne mondja konkrét példákat, hogy milyen jól elbeszélgetett velük, miközben ők egy árva kukkot nem kérdeztek vele kapcsolatban. Néha feltűnik ez az embernek, néha nem. Ugye én a legutóbbi könyvemben megértem azt, hogy én nekem erre még arányszámom is van. Hát ez a Nemes Gáborral folytatott legutóbbi beszélgetésben 10 nur volt. I'm just talking to myself Ooh, Talking to myself Ooh, Talking to myself Ooh, I know, yeah, I know, yeah, I know I'm just talking to myself I admit I made mistakes But yours might cost you everything Can't you hear me calling you Az utolsó négy perce Ennek a mai műsornak Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás vigyék hírét A spártaiaknak És nem csak a spártaiaknak Hogy ismét van fiala És kejfejancsi Most már csak nézőpont kérdése Hogy szülő és lágykenyér Mikor lesz ha rajta múlik, holnap, vagy ma most. Nu hat egy 0 a99 és 0hé hét egy egy hat egyát még egyzer 0 30 hatt hét egy egy hat egy figyerek a van Reggel Fogányádámmal toltuk a szekere a... Ott. Holnap is vele tolom, és holnap után is, vagy ha tetszik, ütőja velem. Ennyi volt a szerkesztőség. Bemutatnám a társ műsorvezetőt, ha lenne, a gyártásvezetőt, ha lenne, a riportereket, ha lenne. szegény ember fialával főzik.